Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Jó reggelt Ma a 2018 November 21-e van Szerda a pontos idő hét óra múlott négy perccel, ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fia János műsora. Számára az azt hirdeti az egyikben, hogy ez a normális zenei hangam amely egyébként nem tudna létrejönni anélkül, hogy maga a Műezzin, aki én vagyok. Ne jelenten az árbóckos és akkor mindjárt támadási felületet nyújtottam, mert mi az, hogy Műezzin? Akik a 80 években nevelkedtek a magyar rádióban, azok tudják, hogy magát a műsorvezetőt gyakran nevezték művezzinnek, de akkor még nem is volt migráció. Ember legyen a talpán az árbozkosárból, aki kiismeri magát, és aki a felelősséget tudatában köt ide, köt oda, elmondja, hogy merre van éjszak. Én erre teszek nap, mint nap kísérletet, beleértve a mai napot, amikor nagyjából fél 8 vagyok kötetlen, mert fél 8-tól Zsolt, nyolctól tól Benedek, fél 9-től, Ugi Attila, 9-től, János, majd fél 10-től Kristina Krisztina lesznek a vendégeim, a mai műsor 9 óra 57 percig tart. Aki tegnap megnézte Róna jegonnal az egyenes beszédet, az tapasztalhatta, hogy mindjárt a nyitó beszélgetés két újságíróval való vitával kezdődött. Annak idején az egyenes beszédben politikusok beszéltek arról, hogy ők mit gondolnak konkrét, általában velük kapcsolatos eseményekről. Manapság ez másféleképpen megy, és ha bár Rétvári Bence is övendége volt a műsornak, a szerkesztő valamiért úgy döntött, hogy nyissanak a Lánci Tamás Pető Péter párral. A beszélgetés Fősodrában a volt Macedon miniszterelnöknek adott menedékjog volt. Annak idején, amikor közreadtam a Magyar Rádióban a Friday Night in San Francisco című Mako de Lucia a John McLaughlin Lemezt, akkor az egyik oldalon, a jobb oldalon az egyik gitáros szólt, a másik oldalon a másik gitáros szólt, középen pedig a harmadik. Hát nagyjából ezerém lett föl nekem tegnap este az egyenes beszéd közben. Voltak olyan pillanatok, amikor hárman beszéltek, miközben nem gitároztak, Mindjárt azzal kezdődött a műsor, hogy valamiért Róna jegon úgy köszöntötte Lánci Tamást, a figyelő főszerkesztőjét, hogy hát ő egy kollega. És visszaemlékszem emlékszem arra a beszélgetésre, már nem emlékszem melyik csatornán, ahol talán Gergely, Marci vagy a Pető... Vagy egy harmadik szereplő azt mondta, hogy attól, mert Lánci Tamás a figyelő főszerkesztője nehogy már egy újságíró tiszteljünk személyében, hiszen ő egy politikai ágens, és az is marad független attól, hogy a figyelő főszerkesztője vagy sem. Most tegnap ez az ATV-ben megtört valamilyen okból, hogy ez egy udvariassági gesztus volt, vagy a szó más értelmében léptették elő, Lánci Tamást ennek a jelentésége nem csekély, én a magam részéről inkább a Pető pár párton állok, mint Róna Egon pártján, független attól, hogy megértem, hogy ha már ott ülnek hárman, akkor valahogy meg kell saját magának magyarázni, hogy egy ilyen vegyes felvágottba a kerülhet, vagy ő az egyik kenyer vagy ő a körözött a kettő között, de bármi. Ez itt egy egységes szerkezet, vagy pedig valami egészen más, viszont ha egészen más, akkor mit keres, mint a viccben, két zsidó egy kéményben. Nos, aztán újságíró ide, újságíró oda. Köszönjük. Jó reggelt, csak egy kérdés, hogy jól hallom, hogy a nem félfull. Még képződélyen megjött? Igen, igen, igen. Aha, És ezt tényleg nem lehet kapni, itt van? Ezt nem majd, hát majd valamikor biztos lehet kapni, igen, nek, nekem már ha. kettő is van, a hallgató jó Bizony, én, nem <gül> én is panaszkod, hát én is okay. ide magam. Köszi, köszi viszont találkozom! Nagyon Visszatérve, de bármikor telefonálhatnak 06 148 és egy 3677 Péter hagyományos módon próbálta a Rövszkinek adott menedékjogot értelmezni, olyan szavakkal beszélt, amelyeket egyébként korábban használtunk. Lánci Tamás pedig egy új magyar beszélt, az új magyarnak az a jelentősége, hogy vannak olyan külpolitikai és belpolitikai helyzetek, de alapvetően a külpolitika által befolyásolva. Amikor a logika másféleképpen működik, mint ahogy ez egyébként korábban működött, és ha bár Pető Péternek akár igaza is lehetne, most nincs igaza. Rúna Egon megpróbált fordítani a két ember között, magyarul magyarra, eleve kudarcra volt ítélve, mint hogy a beszélgetés maga is kudarcra volt ítélve, de hihetetlenül érdekes kísérlet volt arra, hogy három magyarul beszélő ember hogyan próbálja megérteni egymást, miközben ma a politikai elvárás az, hogy ez ne sikerüljön ennek a három embernek se itt, se más leosztásban. Én itt a 98-as frekvencián megengedhettem magamnak azt a luxust, hogy elmondjam, hogy ez a három ember gyakorlatilag ma is ugyanarról beszél, mint tavaly vagy tavaly előtt, csak a jelenség más. Új magyar mindig volt, de sose volt akkora igény arra, hogy új magyar beszéljenek, mint most. Azt a politikát, amely azt sugallja, hogy tanuljunk meg új magyarul, megvetem, és megpróbálom kirekeszteni, de nem tudom. Miután Magyarországon ma sokan beszélnek új magyarul, nekem beszélnem kell tudni új magyarul, de minden új magyarul beszélő embernek el kell, hogy mondjam, hogy volt korábban egy másik anyanyelve, és szeretném, hogyha visszatérne hozzá. Hogy ez az új magyar, ez mennyi ideig tart, nem tudom, nem régóta beszélik. És egyelőre nem úgy tűnék, mintha a nyelvtanfolyamok ne hihetetlen számban vennének fel újabb és újabb tanulókat. Nincs az a fogyasztóvédelem, amely ezeket a tanfolyamokat betiltaná, de én fiala János. A tévedés minimális kockázatával arra emlékeztetem az összes tanfolyamot tartó és oda beiratkozó embert, hogy olyan tevékenységet folytatnak, amely nemhogy nem célirányos, de valójában már majd nem olyan, mint hogyha a túlvilágon élnének, legalábbis azt próbálom tudatni, hogy gondolkodásuk nem e világi, hanem arra a 93-enzet kilométerre vonatkozik, ahol élnek, és habár korábban is csak ott beszéltek magyarul. Ez az új magyar a határokon kívül, már semmit nem ér, még korábban adott esetben a magyar lakta területeken még meg tudták vele érteni magukat a felvidéken, Erdélyben, Kárpát-Ukrajnában élő magyarokkal. Hogy aztán az angolt egyébként lehet -e új angolul beszélni, ahhoz nem beszélek elég jól angolul, és ritkán járok angol lakta területeken ilyen hosszan. Valamit, amit elmondtam, szerintem van olyan struktúra, hogy ne akarjam komolytalanná tenni. Hétfőn a nagyon messzire jött ember, egészen fantasztikus beszélgetésében, I Filipov Gábor, politikai jellemző és zseni azt sejtette, hogy valójában ennek az új magyarnak és az ebben megfelelő gondolkodásnak az az alapja, hogy a rendszerváltás utáni helyzet, meghaladó vagy nem meghaladó, de... Mégis valamilyen módon uraló világban a Fidesznek olyan stabilitás sikerült létrehozni, amely stabilitásnak akkora értéke van a korábbi kormányzatok instabilitása után, már mint hogy amilyen állapotokat teremtettek, nem ők voltak instabilak, hanem amilyen állapotokat teremtettek, hogy ez a stabilitás lehetővé teszi azt, hogy ez az új magyar virágozzék, akkor új magyarról nem volt szó, Kizárólag arról, hogy az a stabilitás, ami most létrejött, ami relatív, vagy abszolút stabilitás, erről lehet beszélgetni, majd pénteken meg is teszem, hogyha eljön a péntek, de csak szerda van. Ez elegendő ahhoz, hogy az emberek ezt az új magyart elkezdjék tanulni, és higgyenek is abban, hogy ennek az új magyarnak van jövője. Tehát beszélgettem az Amerikában tartózkodó Kovács András Bálintal, aki a film alap egyik tagja. Ő például nem beszéli az új magyart, talán abból adódóan sem, hogy immáron két hónapja Amerikában van, és tegnap én sem beszéltem vele új magyarul. Hogy ma szükségem lesz-e új magyarul beszélni, az a közelgő percekben kiderül. 061 és 06 36 With my voice I am calling you with my voice I am calling. Még egy dologról szeretnék beszélni, ez pedig a film alap és annak a tevékenység, amelyet az elmúlt időben gőzerűvel támadnak, látszólag amiatt, hogy nem készültek a magyar történelem dicső pillanatairól dicső filmek. Utoljára Várkönyi Zoltán jeleskedett ebben, és ez nem tegnap volt, és ennek kapcsán új magyarul beszélő emberek megrohamazzák a régi magyart beszélő filmalapot, valószínűleg nem sikertelenül. Tennap valaki a Mandéneren, aki egyébként beszéli az új magyart is, és az ó magyart is, kiállt a filmalap mellett, mondván, hogy olyan sikereket ért el a filmalap az elmúlt időben, hogy ha bár véli érteni azt, amiért most támadják a filmalapot, a sikerei talán jelentősebbek annál semmit, hogy támadják, az új magyarok mindjárt megtalálták a múltjában azokat a foltokat, amivel aztán megmagyarázták, hogy az illető mér hiteltelen, és gyakorlatilag elkezdődött a mágián való elégetése. Új magyarok és új magyarok, emlékeztetnélek benneteket, hogy egy életetek van. A 12 éven aluljaknak nem, fölötte is csak igen korlátozott mértékben ajánlott, szóval, hogy el akarjátok baszni, hajrá! 12 perc van arra, sőt, 13, hogy mindazt, amit elmondtam, megemészék és reagáljanak rá, vagy bármi másra reagáljanak. Holnap nem lesz élő lebonyolítású egy fejajacsi, mert varracszedés lesz, és a közben az ember nehezen készít műsort. A már volt olyan fejajacsi hallgató, aki azt ajánlotta, hogy menjek dére vérvételre. 0614890999 és 0636771161 figyelek a Ma a 2018 november 21-e van, és imáron 4 perc elmúlott reggel, 4-1-8. Ahonnan én jövök, ott köd van, a síkságban nincsen köd, lucskos idő van, nem, nem értelemben. És 1 és 5 fok között váltakozik a hőmérséklet, csúsznak az utak legyenek tekintettel rá, használjanak téli gumit. Már amennyiben nem gyalogosok, amennyiben gyalogosok, akkor megfelelő lábelit használjanak megfelelőbbet, mint én, de nekem egyelőre és előtt nem marad csak a papucs. Minden kísérleti műsor, minden nap utolsó adás belélt, vagy holnap nem lesz élő lebonyolultású kejfejancsit a 98.00 frekvencián, így aztán, amit ma elmondhatsz, ne halaszd holnapra szükség esetén nem tegeződünk 061489099 és 063677161 Adtam reggel muníciót, hogy hozzá tudjanak szólni, a bármihez vagy bármi másra beszéljenek, innentől kezdve csak önökön múlik, hogy ezt a 10 percet mivel töltjük, utána a Wintermontel Györgyevics Benedek, aztán Ugiatilla Attila, Bácskai János és Vellai Kristina következnek, azok már kötött mandátumok, beszélgetések, oda csak úgy be lehet telefonálni, de hosszal nem lehet sót nyilni. Figyelek, ha van mire, Elkívánok, hogy <külön> ameddig meg nem kapta a Gruhevszki úr ezt a menekült státuszt, addig a kormányzati is ebben a néhány napban mozdatta az ő rendszerét és politikai szerepét a Makedóniába, és a ma reggeli hír volt, vagy lehet, hogy hír, hogy a, a volt titkosszolgált vezetőt is letartóztatták, nem, hogy el tudjon szökni, de az az úr az ő unokatestvére volt. Azt gondolom, hogy Európában, de a demokráciák nagy részében is, hogyha egy miniszterelnöknek az unokatestvére vezeti a akkor az legkevésbé is hasonlít a demokráciára, legalábbis a látszatra ön, Ebben önnek igaza van, de akkor nem értette meg azt, amit én elmondtam az elsőbb. Ne, nem hallottam önt reggel. Az rendben van, csak azt akarom mondani, hogy az a logika, ami ön, amit ön követ, az egy olyan logika, amely alapján ebben az országban hosszú ideig gondolkodtak. De most más logikára van igény, és az ön logikáját illogikusnak nevezik. Ott, ahol egyébként... Uh, soros tud kormányt dönteni, ha egyébként a soros döntött kormányt, onnan bárkit befogadunk, aki egyébként magas rangban van, viszonylag gyorsan, ha egyébként vele szemben eljárnak. Pont. Egy olyan országban, ahol az összeférhetetlenséget úgy értelmezik, ahogy Magyarországon, az ha még nem is Macedónia, de nincs tőle távol. Elvi kérdés, mondanám Lázár János után szabadon, de nálunk az összeférhetetlenség nem elvi kérdés, hanem nagyon is praktikus. Összeférhetetlen az, amit én összeférhetetlennek tartok. Hosszú napot! I'm known by many different name. Ó, magyarul, és új magyarul és új-magyarul az összeférhetetlenség egyáltalán nem ugyanazt jelenti. 0614890999 099 És 06 Figyelek, ha van mire.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 the, the, We exist, exist, exist in the twilight. én az aranyos megpróbálok úgy új magyarul beszélni, hogy azt az új magyarok is értsék She bears a black thorn nem áltatom magamat azzal hogy sikeres tevékenységet folytatok csak reménykedem benne fő 8 utoljára ajánlom két telefonszámomat amelyen el tudnak érni 061 489 0999 valamint 0630 0630 holnap nem lesz élő lebonyolítású kejfe Jancsi minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás amit ma elmondhatsz ne haladsz holnapra Figyelek, ha van mire. Öt perc múlva lesz fél nyolc. We exist, exist, exist in the twilight in between And follow, follow, follow my chipset, Exist, exist, exist In the country in between. between Me and my gypsy queen You fell from the sky And crash landed in a field near the river Aide Flowers sprang from the ground, lambs burst from the wombs of their mothers. In a hole beneath the bridge you convalesced, you fashioned a mass of twigs and clay. You cried beneath the dripping trees, a ghost song lodged in the throat of a mermaid.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 I am called you. you're an African doctor harvesting tear dogss special dispensation for this belief now. You're an old man sitting by the fire. You're the mist rolling off the sea. You're a distant memory in the mind of your creator. Don't you see? With my voice I am calling you With my voice I am calling you Let us sit together Until the moment comes With my voice I am calling Egy telefon még belefér With my voice I am calling you With my voice I am call Kívánok, hogy ha a után lesz szabad ideje, akkor nézzem meg a napszártát, mert szerintem, hogy egészen jó film a film tevékenysége vagy segítségével úgy Reggelt lehet? Tele vagyok kérdéssel. Na. És ugye a mai beszélgetésünkben önnel, bácska Jánosa Ugi Ugiatilával nagyon sajátosan fognak keveredni a fővárossal a 9., a 18., a 4. kerettel kapcsolatos kérdések. Van igéret arra, hogy december 1 után lesz olyan ember, aki erről az új struktúráról közelebbről beszél, de azért abban van valami hihetetlen, hogy azok a források, akik majd velem szóba állnak, vagy másokkal, ők teljesen mindegy, hogy kikről van szó, vagy sejthető, vagy sem, nem is ez a dolog lényege. Azt követően, hogy megalakult a Fővárosi közt Fejlesztések tanácsa azt követően Talós István szabadságra ment. És azt hagyta a végrendeletül, hogy amíg ő szabadságon van, addig fővárosi ügyekről nyilatkozni ez ügyben nem lehet. Azt szeretném önnek mondani, hogy én minden tudomásul veszek, egyébként is tök mindegy, hogyha nem veszem tudomásul. De abban a logikában, amiben én eddig éltem az életemet, leszámítva, hogy valami hadititok van, vagy ez olyan, mint a rakott krumpli, hogy amíg nem készül el, addig ne kóstolják meg, én ezt úgy nem értem, ahogy van, és a magam módján szeretném a tiltakozásomat elmondani, Önnel nem akarok semmilyen szabálysértést elkövetni a tekintetben, de szeretném, ha tudná, hogy talos István ezt egyébként nyilvánosan, tehát nem négy szem köz különböző szereplőknek, meghagyta egy sajtótájékoztatón, hogy a szabadsága alatt ezzel kapcsolatos kérdéseket ne tegyenek fel, mert nem fognak válaszokat kapni rá. Én ezt abnormálisnak találom. Hát én elfogadom az álláspontját, de vitatkoznék vele azért a történelem so folyamán, Számtalan és ezer alkalommal láthatunk olyat, hogyha van mondjuk egy bizottság, amelynek, vagy akár egy két, tehát tárgyaló delegáció, mondjuk így, ez nem az, és ha annak van két vezetője, akkor a két vezető, vagy azok közül az egyik, akit fölkennek ezzel kapcsolatban, azt ön tarthatja magának azt a jogot, hogy a bizottság nevében, vagy a tárgyaló delegáció nevében ő kommunikál. Tehát ez sem tekintetben nem gondolom, hogy abszurd lenne. Tehát... Azért szoktak a tárgyaló delegációknak vezetői lenni, azért szokott a kormánynak szóvivő jelenni, hogy ha kell, akkor a kormány szóvivő tájékoztatja. nem önnek igaza a van, a csak, nem arra, csak tudja az a helyzet, hogy egyelőre nem tartunk még ott. hogyha Tarlós István szabadságra megy, akkor Budapesten megáll az élet. Ugyanis egyetlen egy esetben. De nem áll meg az élet? Hát Erről van szó. De egy nyilatkozat vagy egy két napig nem nyilatkozással nem áll meg az élet? Itt nem két napról van szó, hanem másfél hétről, arról nem beszélve, hogy a nyilvánosságot akkor tájékoztassa valaki, aki egyébként egyenrangú fél, illetve... hát De volt sajtótájékoztató, szerintem ezen jelentette bennem. Én ezt értem. Tehát amikor a közfejlesztési tanács megalakult, a közfejlesztések tanácsa megalakult akkor Fél 12-kor Talos István és Gulyász Gergyő tartott egy... Én ezt kértem eh, engem, erre nem hívtak meg, nekem volnának kérdéseim, és ezek a kérdések, miután fővárosi vagyok, ennek következtében nem tűrnek halasztást. Nem ez itt nem egy lárpurlár vita önnel. Köztünk van egy konszenzus a tekintetben, hogyha ön szabadságon van, akkor más nem nyilatkozik, de az is abban is megegyeztünk, hogy adott esetben utolérhetem a, a föld végén, és mintha e-maileket mindig olvas, és ha akceptálja az én kérésemet, mert valami történik, akkor megkér valakit, hogy nyilatkozzon maga helyett. Ezt, volt, ezt vártam volna el ebben a szituációban, és a részemről az, amit itt most elmondtam, nem egy farokmutogatás, hogy én egy milyen erős ember vagyok, hanem egy arra való figyelemfelhívás, hogy a ad köztük engem ennél többre kéne értékelni. Nem, sok vitánk nem volt egymással, most nem értünk egyet, de tiszteletben tartom a véleményét, úgyhogy ez, ez, ez semmi probléma nincs. Nagyon halkan azt szeretném megkérdezni hogy ön tisztában van-e azzal, hogy ez a tanács hogy állt össze? Hát szerintem ezzel kapcsolatban minden nyilvános. Tényleg? Akkor, Igen. Akkor árulja már el, hogy a fővárosi oldalt mi alapján választottak? Hát főpolgármester úr delegált. Uh -huh. Egy szemében? Igen. Mert ő ezt megteheti? Igen. A fővárosi közgyűlés pedig tudomásul veszi, hogy van egy grémium, amely mellé fölé rendelt, megfelelő alá aláhúzandó, és meghatározza majd a főváros dolgait, miközben a fővárosi közgyűlés maga nem tárgyalta, és so az életben nem nyilváníthatott véleményt a tekintetben, hogy ez a grémium, amely egyébként a fővárosi közgyűlést is képviseli, milyen összetételben fog majd tárgyalni a kormánnya. De itt szerintem összemósodnak a dolgok, és azért mondom, hogy érdemes elolvasni azt a... E Hát azt hiszem talán kormányhatározat, amely erről született, illetve azt az SMS-módosítást, amit a fővárosi önkormányzat egyébként a múlt héten, pontosan azért, hogy ez a testület létrejöhessen, megalkotott. Tehát szerintem itt semmi bibi nincsen. Hát a, engem is az újpesti képviselőtestület is számos olyan helyre delegál, vagy számos olyan felhatalmazást ad át nekem az SMS alapján, amiben én tárgyalhatok. Kérném, okay, akkor minden esetben, segítsen a... nekem, hogyha tudatlan vagyok, hogy a fővárosi közgyűlés hogyan tette lehetővé azt, előtte még, hogy ez a tanás megalakult, hogy ez ilyen összetételben képviselje, képviseljen bármit? Hát én most nem fogok tudni ilyen kodifikációs eljárásrendet meg, megalkotni. Az SMS-t is módosítottuk a múlt héten ennek a szövegszerű idézetét sem fogom itt most tudni... Utána voltak, a voltak, én ezt értem, de akkor már az esemény után voltak, ez egy esemény utáni tabletta már pedig... Dehogy az... is, dehogyis, dehogyis. Dehogyis a múlt héten szerdán volt a fővárosi közgyűlés, és szombaton alakult meg a tanács. Igen, akkor ebben igaza van, és akkor azt kérdezem öntől, hogy akkor ez hogyan tette lehetővé azt, hogy a főváros oldalán az a négy vagy öt ember... Aki képviseli a fővárost, azok egyébként miért pont ők képviselik? Hát ezt fogja majd elmondani Talós úr, hogyha ha nyilatkozni fog. Önt nem érdekli az, hogy Rizlevent hogyan került ebbe bele, és mások nem. Egyetlen, illetve két önkormányzati vezető került ebbe bele. Az egyikről el is mondták, hogy azért, mert az ellenzéket képviseli. Eddig én ezt nem tudtam, hogy ez városvezetési szempontból fontos. Azt értem, hogy politikai jogból fontos. De városvezetési szempontból Tóth József épp akkora erő, mint a Wintermantel Zsolt, vagy bárki más. Ön tudja, hogy az öt helyre milyen alapon került két önkormányzati vezető? Egyébként, hogyha nagyon-nagyon-nagyon korrektek akarunk lenni, akkor még csak nem is biztos, hogy ugyanolyan tényező, mert ugye a fővárosi közgyűlésnek a szabálya az olyan, hogy a polgármestereknek a szavazata mellett van egy százalékos arány is, hogy lakosság arányában mennyit képviselnek, és ugye nem csak az egyszerű többségnek kell meglennie adott esetben a döntéseknél, hanem az úgynevezett százalékos arányos többségnek is. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk összefogna, most ez egy elméleti helyzet, ha összefogna sok kicsi kerület, É, akkor lehet, hogy adott esetben szavazatarányban tudna többséget szerezni, de ha emellett nincs meg a, a fővárosi lakosság százalékos arányában is, a 50%, akkor az a döntést. Én ezt megértem, akkor már csak meg. abban segítsen, hogy a tizen... Most meg kell nézni, hogy Riz Levent a hanyadik kerületnek a, a vezetője. Tizenhetedik. A tizenhetedik. A 17. és a tizenharmadik... Az egy nagy... Jó, de a 13. és a 17. kerület, vajon abban a sorrendben, amiről ön beszélt, hanyadik helyen van Hát ezt nem tudom, nagyjából mind a kettő az a főső van Én ezt értem, de abból az a, ebből a ebből az első 70, másod. Szerintem 70-80 ezerre tippelem így most a 17. kerületet, és ennél nagyobbra, uh, talán 100 körülire, 100 ezer körülire vagy a fölött, a 13. De ha én szeretném lehet... megtudni, hogy ebben a sorrendben, vagy ez a sorrend egyébként a Fővárosi Önkormányzaton belül hol van, azt én valahol most megtalálnám? Hát szerintem mindenképpen, mert hogy az sms tek is valószínűleg ezt tartalmaznia kell, mert ez alapján készítik el ugye a tagazdokra... Jó, ha van olyan hallgató, abad, alap... aki ezt most megtalálja és elmondja a kerületi sorrendet, azt megtalálom, vagy megtalálom. Azt szerintem azt meg, meg kell találni, amit ma nem lehet megtalálni az interneten az nincs. Oké, okay, hát, rendben van, csak egy megfelelő helyről, tehát hogyha van a hallgató, aki a, egyébként nem foglal a telefonszámon, ezt elmondja, e, e, én ezt az SMS-módosítást nem olvastam, hogyha egyébként nekem segít majd, és ha lesz szabad ideje, ezt elküldi nekem, azt megköszönném. Mert akkor abból kiderül, hogy akkor valójában maga a fővárosi közgyűlés olyan jogkörrel látta el, vagy jogosította föltarlós Istvánt, amelyel hát eddig nem rendelkezett. Hogy fogalmazzak úgy, hogy akkor az én számomra is vállalható és védhető legyen, elképzelni sem tudom, hogy ez a tanács úgy jött volna létre, hogy fölfogalmányzatúrnak nem volt meg ez a jogosítványa, hogy ő delegáljon bele tagokat. És akkor szerintem teljesen szabatosan fogalmazta, nem is jogi nyelven, hanem közé. Jó, tavukart. én azt tudom önnek mondani, hogy miután én a Budapest 20 konferencián voltam, és ha akarja megnézem, az durván egy hónappal ezelőtt volt, ott elmondta talos István, hogy ő fölkérte. Tóth Józsefet, mint ellenzéki, és emlékszik rá, erről mi már beszéltünk is, akkor pedig még semmilyen SMS-módosítás nem volt. Jaj, de hát most ez, ez viszont azt gondolom, hogy szőrszel Tehát, Amikor én, amikor én e, e, 2010. október talán 4-én megnyertem az újpesti polgármester választást, akkor én már aznap este elkezdtem tárgyalni kollégáimmal, akiket szándékoztam fölkérni helyett, vagy mi az alpolgármesterhez. Pedig ez úgy, a... hogy még lesem tettem az eskümet, még a képviselőtestet nem, meg sem alakult, tehát nem értem, volt jogosítványom arra, teljesen hogy... Teljesen igaza van, csak ez egy létező struktúra volt, ez pedig egy új struktúra. Az új struktúrának pedig még nem voltak meg a szabályai. Annak a struktúrának, ahol ön felkérte, ott meg voltak a szabályai. Tehát az hát, ön példája az tökéletesen az megállna... Szerintem, szerintem egyéb... sok... Sokkal kínosabb lett volna, ha szerdán az SMS-módosítás megtörténik, majd csütörtökön kezd el castingolni, úr, mint ahogy a baloldalon a miniszterelnök jelölteket szokták, és akkor ez a szombatra sincs meg még, hogy kik legyenek a tagok. Én azt gondolom, hogy ennél, ennél a főváros többet érdemel, és a főpolgármester úr is, és maga a közgyűlés is sokkal mértóság teljesebb és tekintélyesebb, mint hogy egy ilyen uh, paródiába belemenje, mint amire már Értem, én azt gondolom, hogy itt a múltra utalás, ez egy politikai jelem, ilyen a fővárosban még nem volt, tehát hogy ez egyébként így lett volna, vagy sem, azt nem tudom. Én óckodom attól, hogy politikát vigyek a mi beszélgetésében, mert most megpróbálok szakmailag beszélni, tökéletesen elfogadom azt, amit ön mond, akceptálni már kevésbé tudom, hogy a hallgatók mit gondolnak, azt pedig nagyon nem örülnék, hogyha valamilyen olyan logika mentén történne, hogy valaki kormánypárti vagy ellenzéki, mert mi nem kormánypárti és ellenzéki módon beszélgetünk. Én szerintem, ha már keresünk anyagokat, akkor nézzük majd meg, én nem fogom tudni ideizni pontosan, de főpolgármester úr beszélt erről a szerdai közgyűlésen, hogy miként és hogyan beszélt Tóth József polgármester kollégámmal a felkérésről és a körülményeire, illetve, hogy miben maradtak, hogy ezt mennyire és hogyan tekintik szakmainak, nincsen politikainak, vagy balanszírozásnak, ahogy így mondanánk, ja, nem, is nem, nem, voltam, lehet, közgyűlésle... nem is nagyon is lehet, mert... Ha de a jegyzőkönyvben szerintem majd benne lesz velük Nem tudom, hogy van-e hangfelvétel, vagy szó szerinti jegyzőkönyv, még soha nem bűnk. Jó, is abban is a közleményben, rítottak. amit közzétettek, abban erről nincsen szó, de nem akarok tovább ezzel lovagolni. Úgyis lesz még erről szó, aztán meg a tevékenység ennél még sokkal fontosabb lesz, de azokat az alaki kifogásaimat, amelyek vannak, mondván, hogy én egy ilyen elvi kérdéses ember vagyok, ezt alig tehetem megfogalmazom. Ami a... Azt mondja, hogy nincs még száma, per 2018 per JISOC előterjesztés a kormány részére, hajléktalan ellátás biztosító szociális intézményi helyek kialakítására szükséges azonnali forrás biztosításáról. Mit gondol arról, amikor kiszivárogtatnak olyan jogszabálytervezetet, amely nagy valószínűséggel meg fog valósulni, ugyanakkor azonban majdnem olyan, mint egy forgatókönyv, amit menet közben észrevételeznek, miközben azt majd a végleges formájában sem kell észrevételezni, mert a filmet kell megnézni. Tehát amikor az ember olyan alapon tesz föl önnek kérdést, amit készpénznek vesznek, holott még a kormány se tárgyalta, és jogszabály Elfogadott jogszabály sincsen, és ugye itt most a hávégi információira utalok, amiből adódóan majd lesz egy kérdésem önhöz. Maga a konstrukció, olyan a nagypapám fogalmazná, hogy a smakkol önnek? Én azt gondolom, hogy szélesebb egyeztetésre lenne szükség, minden tekintetben, ebben az ügyben is. Ráadásul valóban olyan ellentmondó információk vannak, mert hogy sok helyen vagyunk ott, úgy is, hogy nem kifejezetten minket, mint uh, Újpesti, vagy bármilyen önkormányzatot hívnak meg, hanem ugye mivel egy ilyen törvény, vagy rendelet, vagy akár. konkrétan Újpestet is érint, ugye ezzel kapcsolatos kérdést fogok föltenni. Ön tudja, hogy ez az egy dolog, ez mi csoda? Mármint, hogy milyen kérdést fog föltenni? Hát mit, mi az, ami Újpestet te... érinti, lehet, hogy több mindent, amiről... Hát az én... merült föl ebben az előterjesztésben, hogy egy magukról ö, gond, önállóan gondoskodni már nem tudó. Nem kell, tanszolat. hogy folytassa tökéletesen felkészült, el fogunk ide jutni, ötös ha a, a szüleivel, kérte arra, <gül> alá a jegyét. Vagy egyet alá kellett írni a de abban Én az alá időben kellett, alá, alá kellett. Alá kellett írni, és ha jól emlékszem, most lehet, hogy hallgatják, illetve az édesengyel nem, mert most egészségügyi kezelésem de lehet, hogy édesapám hallgatja, és akkor majd most ő fog négyes vagy hármas adni, hogy rosszul emlékszem. Én úgy emlékszem, hogy mind a ketten volt, hogy aláír. De nem egyszerre, hanem hol így, hol úgy a, -a De nem volt a Vintermanné hogy... ilyen munka megosztás, hogy jó jegyeket, ezzel rossz egyet <gül> <gül> <gül> Nem, szerencsére mert általában, sőt, majdnem mindig jó jegyeim volt. Az hát az akkor szerencsésebb helyzetben volt, mint én. Maga, <gül> ugye ez, a, ez a kérdés, ez egy nehezen megváltoztató kérdés. Arról már volt szó, és ezt gondolom csak megismételni fogja, hogy hasonló szituációdnak nem örülne, nem örülne, hogyha az Újpestnek bármilyen önkormányzati rendeletével vagy valamilyen tervezettel kapcsolatban úgy szivárogtatnának ki anyagot, amivel kapcsolatban úgy lehetne önszembesíteni valamivel, ami munkaanyag is, amiről azt mondaná, hogy abban, lehet, hogy abban, Kapitális ökölség van, de azzal kár önt szembesíteni, hiszen ezen még nincs aláírás, ezt még a képviselőtestület nem fogadta el, és egy előterjesztés lehet úgy hülye, ahogy van, majd a végleges formáját nézzék meg. Ebben többé kevésbe egyetértünk. Abszolút, ha én lennék a kormány és egy ilyen előterjesztés vagy egy ilyen tervezet, egy ilyen munkaanyag kiszívál, akkor mindenképpen dühös lennék, nem is feltétlenül az újságíróra, bár... Ezeknek a cikkeknek, pláne hogyha ilyeneket elolvasunk, akkor euh, még hogyha az értesülés, az a munkaanyag 80 ban igaz is, amit leírnak, a körítés az általában sosem szokott a, a, a tendenció... Másodperce, bárjóvel lehetséges, hogy valaki a feltett kérdéssel kapcsolatban telefonál is, az lehet, hogy maga a fókusz lesz, ez csak úgy gondolom. Jó reggelt! Lakatos is, hogy jó reggelt! Bár így járnék mindent, igen? E, elküldtem e-mailen is a kerületek lakosság számára beolvassam, vagy pedig meg e-mailben. vagy figyelünk. Jó. A harmadik kerület, amin 100 fölött fölötti 123 lakossal, Budapest 11. kerülete 139 ezer, és a 13. kerület 113.000, ezer, a 14. kerület 120 000, és ehhez a 17-től 78 ezer. Oké, okay, köszönöm szépen, tehát az a logika. Föl, és, és több százezer fölösszi nincsen. Igen, jó, tehát az a logika, hogy a legnépesebb kerületek vezetői kerültek volna be, az nem áll meg. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Uh, visszatérve arra, látja milyen fantasztikus hallgatóim vannak ebbe, hogy azért többé-kevésbé számon tartom őket, inkább többé, és aztán kívülről tudom, hogy ki lesz az, aki ezt megteszi, és még egyszer köszönöm a fókusznak. Elküldte az e-mailt. Ebb ebből is látszik, hogy itt belevághatok és visszatérhetek, hogy azért nem egy egyszerű dolog, amikor van 23 kerület. A 23 kerület nyilván ezerféle méretű lehet, de mindenképpen 23 különböző méretű. Ezekben van úgymond egyik gondolkodói körhöz, vagy másik gondolkodói körhöz ö, tartozó, megválasztott polgármester, hogy ebből hogyan fog a főpolgármester, hogy bárki más kettőt milyen alapon és milyen rendezőjel alapján kiválasztani, azért ember legyen a talpán, aki ebben mondjuk minden igénynek megfelelő eljárás szabni. Jó, igen, igen, igen. Ezért is beszélek önnál. <gül> Mert nekem nem volt ilyen felelősségem egy előre végszer Igen. Ami ugye Újpestet érinti, akarunk arról beszélni, vagy abból adódóan, hogy ez egy tervezet, nem akarunk erről beszélni? tőle nem beszélhetünk is. Ugye ez egy érdekes történet, mert a nekem a, a nem hivatalos úton eljutott információk alapján az jutott vissza, hogy ezeket a helyszíneket, sőt, másik Újpesti helyszínt is megvizsgáltak, de a szakértői munkacsoport ezeket elvetette bizonyos uh, hiányosságokat. Amikor ezek a, terteklenek... ezek, a, ezek a folyamatok zajlottak, tehát ezek a megnézések azokkal avval párhuzamosan ön is tisztában volt, tehát tudta, hogy néznek ilyet? Vagy hivatalosan, hivatalosan nem, és azért faramúci a helyzet, mert hogy itt arról van szó, hogy egy állam által biztosított forrásból uh -huh az állam által és az állam tulajdonában uh -huh. lévő ingatlanon belül uh -huh. megvalósítandó a fővárosi önkormányzat és együttműködő partnerei által megoldandó uh -huh. szolgáltatásról és feladatról van szó. Tehát ha jogilag nézzük, akkor teljesen tiszta, vagy bármilyen más önkormányzatnak jogilag nincsen köze hozzá, az az volt leszánít, hogy természetesen az minden, elban. ami a gyadott uh -huh. minden ami egy adott területén belül van teljesen Adekvát és magától érdeklődő módon uh, érinti a kerületet, a kerületben élőket, uh, pozitív, negatív vagy minden egyéb semleges hatásával egy. Nagyon jól beszél, hogy... ez már volt talán a 9. kerülettel kapcsolatban, hozzátéve, hogy ilyenkor utólag ellenzékiek, polgári jogi aktivisták, hogy okkal vagy ok nélkül, erről megint lehetséges, hogy eltérőek a véleményeink, de maga a tény az a múltban így, hát így nem alakult így, hanem a múltban így volt, különböző fórumokat hiányoltak az ügyben, hogy vajon a környező lakossággal ezeket a terveket miért nem osztották meg, mondván, hogy az emberekben van egyfajta idegenkedés ilyen intézmények ellen, és hogy egyébként hogyan kapnak megnyugtató vagy kevésbé megnyugtató választ. Arra hát, nézve... Gráde, Bocsánat, igen. Nem, nem. Ez a mondat é, itt befejezhető. Be, be, <gül> tehát egy nem beszélve arról, hogy ugye, mivel munkanyagról van szó, és ugye nem, tehát ugye ennek az ellátórendszernek is számos eleme van, a sima, egyszerű nappali melegedőtől, az éjszakai elzeneti szállástól, kezdve az ilyen típusú majdnem kórházi, mert ez inkább kórházi ellátás. Igen. Tehát, ez a magukról önállóan gondoskodni képtelen, tehát mondjuk ki sajnos végtárunkban. Ak akkor hadulvas a szöveget állampolgáról mintha az emberek okay. azért jobban tudják kötni mihez. Most országosan azt mondja, hogy Újpesten kialakítandó új nagyotthonban rögtön 150 ember tartós ellátása oldódnak meg. A helyszínek kinézett korábbi Árpádúti kórház területén lévő ingatlan az előterjesztés szerint megfelelő, így minimális forrásigény bevonásában rövid határidőn belül alkalmassá tehető, hogy hajléktalan otthonként megnyissák. A teljes felújítás a BMSKI -SZ számításai, szerint ez ugye a szak mai szervezet, kis 212 millió forintba kerülne, majd további 59 millió forintból vennék meg a szükséges berendezéseket, felszereléseket, a beruházás teljes becsült költségei összesen 271 millió forint, az otthon fenntartása pedig, tehát már erre is van számítás, évente 97 millió forintba kerülni, kerülne, a két épület jelenleg az Állami Egészségügyi Ellátóközpont kezeli, de már velük is egyeztettek, és egy héten belül készek átadni a fővárosi vagyonkezelőnek, hogy ezt is ez a jogszabály tervezett tartalmazza, nem tudom, de azért itt eléggé prompt adatok vannak, független attól, hogy magában a cikkben is kiderül, hogy az az elképzelés, mely szerint november 15-ig a szabályozás első tapasztalatai le lehet vonni, az már csak az is és tényben, a november 21-e van is nincs sok Így van, így van. Ismered, ugye egy arról, tehát, hogy, ugye egy ilyen dolgot? Én azt mondtam, hogy, hogy, külön, hogy ez azért, azért lenne jó ilyenkor nem csak magukat a, a, a jogi formulákat nézni, hanem egyéb, egyéb másokat is mert eh, ahogy fogalmaztam, hogy minden hivatal és minden egységságság a saját irodájának ajtajáig lát. Tehát akkor, amikor van egy ellátó szervezet, eh, akkor az az ő feladatkörére koncentrál. Ha van egy állami tulajdonos, akkor az ő feladatkörére koncentrál. Ha van üres ingatlan, és akkor, akkor megkérdezik tőlem, hogy akkor melyik eh, keketre eh, nincsen szükség, és lehet fölajánlani, akkor ő fölajánlja. És nincsen egy olyan fölülről, mint egy ilyen drónról, fényképező valaki, nem mondom, hogy ez adott esetben egy önkormányzat vagy annak a vezetője, vagy bármelyik szakhatóság, vagy akárki, mert ő meg megint az lehet, hogy csak a saját irodal ajtajáig lát, aki ezeket szintetizálja, aki nem csak azt meg hogy egy épület alkalmas belülről, hanem, hogy olyan helyen van-e, olyan megközelítése van, milyen egyéb ö, ö, ö, problémákat ö, vedhet föl, ö, ha, ha és amennyiben egyáltalán. Tehát azért lenne jó ezeket jobban előkészíteni, vagy még több szereplőt bevonni, mert akkor ezek a kérdések is hamarabb merülnek föl, és hamarabb lehet megadni rájuk a megfelelő Nem fogok ugye a új időpontban beszélünk, mindjárt visszaadom önt a szabadságának. Rengeteg téma van, de azok elférnek a jövő héten. Mekkora reményt fűz Újpest lakossága ahhoz, hogy a hétvégén meglátogatja őket Csak Noris? Hát én beszéltem a szervezőkkel, és elég jó esély van rá. Akkor túl e -e. jelentek lesznek. Talán még e -e. az űrfelvételeken is lehet látni, ahogy majd. Hát nem tudom, de. Legutóbb terence pillan... Hill kapcsán egészen egy hihetetlen tömegjelentek alakultak ki. Igen, igen, de hát csak egy szempillantásra rendet fog tenni. Tudj. Oké, rendben hát, van, és akkor még, még ahhoz szeretnék gratulálni, hogy oklevelet kaptak abból adódóan, hogy a Magyar turisztikai Ügynökség a negyedik Keletet, a Budapesti Keletek kategóriájában a 2018 évi Virágos Magyarország verseny fődiával jutalmazta, és akkor a jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, átadom a kollégáknak is a gratulációt. Rendben van, viszont hallásra. Szép napot, köszönöm. Önök Wintermantel Zsoltot hallották, és miután nagyjából három és fél perc van még 8 óráig, ha bárki telefonálni akar, fókusz, köszönöm a segítséget, akkor 061-489-0999, valamint 0630-677-1161, figyelek, ha van mire. Holnap nem lesz érő lebonyolítások, egy amit ma elmondhatsz. Ne halaszt holnapra elnézést a tegeződő formuláért. 0614890999 valamint 0636771161 a sorban Györgyevics Benedek következik Whirling in an arc of sadness I'm lost without you I'm lost without you All oh, my kingdoms turn to sand And fall into the sea I'm mad about you I'm mad about you From the dark secluded valleys I heard the ancient songs of sadness For every step I thought of you jó reggelt! Jó reggelt! Mint újpesti lakos mondom, hogy több mint három hete Újpesten a szelektív hulladék nincs elszállítva. Tehát azóta változatlanul kínálnak a kék kukák várják a kukás autót, erről nincs szó. This egy the Öreget. Jó reggelt kívánok! Hát nem akarok rá, rá licitálni az úra, de nálunk semmelen három hete van itt a bukkal, és nem viszik el a selektívát. Nem hiszem, hogy ez licit lenne, őszintén sajnálom. Ha lesz ez a Budapest Rádió, és az december elején elkezdődik ez a fajta beszélgetés sorozat, akkor mindent elkövetek annak érdeké, hogy az FKF illetékesével lehessen beszélni, mert hogy ő lesz itt az illetékes, illetve ő marad Budapesten. 06148909999 és 0630 677 1161, még egy telefon belefér. I've bárki, először másodszor senki többet, 8 óra van már 8 óra egy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 Sorrendben a folyószámla betét, a készpénz és az állampapír idén a magyarok kedvenc megtakarítási formája mutatják az MNB által közzétett előzetes pénzügyi 10 Tízből 8 új ügyfélpénz maradt, vagy kötött ki ugyanis ezek valamelyikében, és az újonnan képződő nettó 1926 milliárd forint megtakarításból. 1565 milliárd forint került ide. A folyószámla betétek ezúttal meghaladták a tavaly első helyen álló állampapírokat és a szintén megugró készpénzt is, miközben a lekötött betétekből folytatódott a pénzkivonás. Nem sikerült megállapodásra jutniuk határidőre az uniós társjogalkotó intézményeknek a jövőévi büdzséről az Európai Bizottságban, így újabb költségvetési javaslatot kell beterjeszteniük, jelentették be Brüsszelben. A határidő hétfőn éjfélkor járt le, a tagállami kormányok tanácsának és az Európai Parlamentnek eddig kellett volna megegyeznie, de nem sikerült kompromisszumra jutniuk végül. A bizottsági tervezet 166 milliárd euró kötelezettségvállalást és 149 milliárd euró tényleges kifizetést irányzott elő, ami 3 kal magasabb az ideinél. A napokban egy hölgy is teljesítette az amerikai különleges erők felmérését, így a válogatáson tovább jutva esélye lett rá, hogy ő legyen az első nő, akit beválogatnak a zöld sapkások közé az Egyesült Államok hadseregének alakulatába. Az amerikai haderő különleges erők parancsnokságának szóvívője szerint a nő, akit leendő hivatása titkosságára tekintettel nem neveztek meg, most a különleges alakulatok kvalifikációs kurzusára készül. Ha azon átesik, akkor lehet a különleges erők tagja. Pár nappal az első sikeres felmérő előtt Jim Mattis, védelmi miniszter, még arról beszélt, hogy korai elbírálni a gyalogsági pozíciókat a nők előtt is megnyitó gyakorlatot, amit, mint mondta, az elődjétől örököl. Jó reggelt, lát! György Benedek van a vonalban, aki a jövő hétre fel van mentve, vele, is interjú mert Bán László miniszteri biztos lesz ugyanabban az időpontban a Kejfej vendége. Korábban négy szemközt és nem négy közt, viszonylag sok szó esett arról, elsősorban akkor, amikor a ligetvédők oldaláról meglehetősen nagy nyomásnak volt kitéve a projekt, nem a városliges ZRT, hanem a projekt, hiszen a városliges ZRT csak közvetve érintett ebben, akkor szó esett arról, hogy magában a politikai közbeszédben milyen mértékben van a kormányzat részéről jelen a városliget Fejlesztés, a városliget projekt, mert hogyha ez hallja a, a nép, akkor tapasztalhatja, hogy a kormányzatnak ez fontos, ha nem hallja, akkor abból nem következik, hogy nem fontos, de minden esetre az említés, vagy az argumentáció, vagy a, a megjelentés szintjén nem jelenik meg, Nos, az elmúlt időben e tekintetben az apparátus már, mint te, és az az apparátus, amely a ez ZRT a egy projekt megvalósításán dolgozik, megnyugodhat, hiszen az a politikai támogatás, ami korábban is megvolt, legfeljebb nem mindig hangzott el, az most miniszterelnök úr szájából, a legkülönbözőbb intézmények átadásánál, vagy attól függetlenül, mint értékelendő produktum a tekintetben, ami létrejött, és még inkább majd, amikor létre fog jönni, permanensen jelen van. Egy olyan jelenségre utalok, amiről korábban beszélünk, és amiről szerintem neked többi kevébbi azonos lehet a véleményed. legfeljebb nem akarsz majd hozzá kommentárt fűzni. Nagyon fontos, amit mondasz egyébként. Ugye ez egy végtelenül érdekes kérdés, én azt gondolom, hogy a Városzléget projektnek a kezdete óta elég markáns a kormányzati támogatása, hiszen ilyen volumenű kulturális megújítás, ilyen volumenű ingatlan fejlesztés Budapesten azért valljuk be, hogy kevés volt az elmúlt években, vagy hát évtizedekben. Ettől függetlenül az tényleg teljesen természetes, hogy most, amikor a projekt már a kivitelezés fázisába lépett, most, amikor átadásokról beszélhetünk és az eredmények uh, tényleg sokkal látványosabbak, ahogy ezt mondani szoktuk, hogy a tervek elkezdenek életre kelni, tehát uh, egy ingatlan fejlesztésnél és egy városrész megújításnál kevésbé látványos az a szakasz, ami eddig volt. Tehát akkor, amikor felgyűrt ingújjal tervek fölött, finanszírozási lehetőségek között, közbeszerzések között, tenderek között, igazgatósági határozatok között navigál az ember. Ez egy kevésbé látványos, és azt hiszem, hogy egyébként a szélesebb közönség, és akár a kormányzat számára is kevésbé <tosz> artikulálható ügy, mint akkor, amikor ezek a tervek valóságá válnak, és elkezdenek kinőni. Úgyhogy a Liget projektnek ez egy természetes létszaka most, Nyilván jó leszik mindenkinek, aki a projekt megvalósításán dolgozik, hogy ez az egyértelműsítés, ez minden egyes alkalommal megtörténik, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hogy itt a beruházás. Ha úgy tetszik, záró szakaszában, hiszen végül is erről beszélgetünk, hiszen amikor az épületek elkészülnek, amikor a park elkészül, és átadásra kerül ez valahol, a beruházási szakasznak a lezárása, és nyilván a használati szakasznak az igazi kezdete, akkor ez egyre hangsúlyosabban legyen megjelenítve. Ez történik most az én székemből nézve. Hülye a kérdés, de hogy te is utaltál rá, hogy nem minden feltétlen időarányosan történik, pontosabban mondva időarányosan, de maga az az időarány, amiről beszélünk, az nem feltétlen úgy alakult, mint hogy tervezték, mert hogy egyébként az, az előkészítés hosszabb lett, mint azt feltételezhették volna. Hogyha ez mondjuk egy 400 méteres sivútás, egy, egy kilométeres sífutás nincs, de ha tetszik m méteres sífutás, akkor most hanyadik méternél vagyunk. a nagyon ökölszabály szerint akarunk erről beszélni, akkor azt tudom mondani, hogy egy a nagyobb honulani fejlesztéseknél, az, az egy teljesen elfogadható számítás, hogy ennek nagyjából a kétharmada az, ami nem látszik, és az egyharmada az, amikor már tényleges fizikai munkavégzés van kint a területen a ilyen szempontból a Liget projekt az nem egy projekt, hanem tizenkét különböző projektelem, tehát azt többször mondtam itt a műsorban is, hogy nincs olyan időpillanat, amikor majd átvágjuk a nemzeti színű szallagot, és addig semmi nem volt használható, azt követően pedig minden használhatóvá válik, tehát ütemezetten lépnek be a különböző parkelemek és a különböző kulturális intézmények ebbe a rendkívül sokszínű térbe, de azt tudom mondani, hogy a kétharmadnál járunk, akkor nem tévedek nagyon úgy, hogyha a 400 méteres síkfutásra vetítem, akkor most már valahol ott a, a második kanyarba kanyarodunk, és lassan... Futottál a annak idején? Erre fordulunk rá, futottam relatív, relatív sokat, 400-as pályán különösen sokat. Jó, a 400-nál gyilkosabb, tehát egyébként nem nagyon van. Szerintem a 801-je a mert a 400 még lendületből végig De Hát lehet. erről van a szó, szó, de azt 400-ból lendülettel menni, ezt valaki próbálja ki. A 100-200, már a 200 is, de a 400 lendületből azért az nagyon rendes fizikumot kíván. Tehát a 800 méternél azért van egy ilyen utazós rész. Rövid, de van. Így van. 400-nál Taktikai nincs. rész ilyen szempontból egyébként a városfiget megújítása valóban jobban hasonlít egy 400-as futó versenyre, tehát hogy legalábbis én az elmúlt három évben nem érzékeltem, hogy melyik volt az a pillanat, amikor nem 110%-ot... Figye, olyan szomorú leszel, amikor készen lesz, mert nem mert nem, nem lesz meg az a, az, az a gyilkos háttér, amiben egyébként, ugye én, nekem, én futottam az én edzőm 400 méter futott, és ő azért sokat tudott mesélni arról, azokról a könyökökről, amelyek az ember hasában mélyednek 400 méternél. Igen. Röviden fogunk beszélni a K-monitor írásáról, mert hogy alapvetően valamit majd mondani fogsz a tekintetben, hogy valószínűsíthető-e, mikor kerül nagy valószínűséget, de ezt többször nem mondom a kormány elé, hiszen különböző számítások látnak napvilágot arral kapcsolatban, hogy nem mindig azt mondjam, hogy a tekintetben, hogy mennyivel drágul a Városliget Project, ami egyébként azért nem Istentől való vétek, mert hogyha valaki nézi az új tanácsot, amely megalakult, akkor abban talán egy 80 milliárdos összeg szerepel a hármas metró kapcsán, ami, ami egyebek közt azokkal az árdrágító tényezőkkel számol, amely ahhoz képes jött létre, mint amikor ennek a, az összegét tervezték, és amely a, a kapacitás hiány és másokból ilyen mértékben emelkedett. E, és hogyha nem állandóan a korrupciót az eszünkbe, ami gyakran előfordul, de talán az, léteznek, kivételes esetek, vagy nem feltétlen erre mutató esetek, akkor az árdrágulás mögött nem csak ez van. Tehát még mielőtt szétszállaznánk ezt az írást, amire nem kerül sor, azt kérdezem tőled, hogy tervezi-e a Városléget, ZRT azt, hogy a kormány elé kerüljön, ahol egyébként olyan pénzügyi adatokról is lesz szó, amiről utána könnyebb lesz beszélni, mint most. Fontos kérdés szintén, ugye az árazásnak a kérdéseit a műsorban is többször beszéltünk róla. Nem megkerülve a kérdést, azért nyilván most az elmúlt időszakban végig söpört a különböző médiumokon, eléggé kattintásvadás címek a liget kapcsán, nem is teljesen értem, hogy miért pont most, de hát nyilván időközönként ennek kell történnie, ami itt az árazások kérdését feszegeti. Három dolgot hagy emeljek ki erről, tényleg nem megkerülve a kérdést. Az egyik az az, hogy nagyvonalúan hallgat majdnem minden írás vagy riport arról, hogy a Városliget programja és a teljes liget megújításnak a programja az elmúlt, most már közel 7 évben az elég dinamikusan változott és elég komoly növekedést mutatott, hogy más te mondjak, mondjuk csak az állatkert, kibővítése, a biodóm és a kapcsolódó beruházások önmagában nagyobb összeget emésztenek föl, mint az általad megénekelt írásban jelzett egyébként 50-60 milliárd forintos összeg. Tehát, hogy ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés, hogy miről is beszélünk liget programként. Az egész környezetnek a megújításáról, a közlekedési infrastruktúra megújításáról, vagy kizárólag a Városliget ZRT által felépített eh, épületekről, vagy a parkról is beszélünk, vagy Komáromról is beszélünk, tehát hogy egyfelől ezt nagyon könnyű összemosni, de a lényeg az az, hogy a program folyamatosan fejlődött, változott, és egy nagyon komplex programról beszélünk. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés, ugye a kormány eh, az eddigi döntéseiben, és remélem az eszkövető döntéseiben is, mindig állást foglalt amellett, hogy a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges forrásokat ütemezetten biztosítja mi nem hozott olyan döntést, hogy a kezdetektől az üzemeltetési időszak legvégéig korlátlan pénzt, vagy csak ennyi pénzt, vagy annyi pénzt biztosít, mindig csak arról hozott döntést, ami elé került, ami kellő előkészítettségben volt, és aminek az árazását meg lehetett határozni. Erről hozott egyébként legutóbb 2015. decemberében olyan döntést, amiben azt mondta, hogy a 2015 és 2019 között a Liget Budapest projekt szépen igényelt forrás biztosítja. Én remélem, hogy a kormány az elkövetkező időszakban a 2019 utáni és nagyjából a projekt teljes befejezéséig és az üzemeltetés első éveit is tartalmazó költségvetést 2020-23 tekintetében szintén el fogja fogadni, és ezt a forrást biztosítja. De azt hiszem, hogy ami a legfontosabb kérdés itt, és amikor nem csak a velem folytatott beszélgetések, hanem sok beszélgetés zajlik, hogy hogyan lehet pontosan árazni. De nyilván erről um, sok mindenkit meg lehet kérdezni. Hát legutóbb éppen a raktározási központ uh, berendezései kapcsán egy meglehetősen hosszú beszélgetés volt ügyben közöttünk. Így van, ott egy hosszú beszélgetés volt, tehát, de, de összességében azért a... A Liget Budapest projekt egy utolsó fecske, mi még abban a nehéz helyzetben voltunk, hogy akkor kellett árakat meghatároznunk, ez egyébként ezt adott helyzetben a szélesebb közvélemény számára is bemutatnunk, amikor nemhogy építészeti tervekkel nem rendelkeztünk, de még a Városliget építési szabályzata sem volt véglegesen elfogadva, de hát még a legvadabb hüveik új ö, szám becsléseket sem lehetett alkalmazni, hogy a beépített négyzetméterek egyébként mennyibe kerülnek. Na most, hogyha ezt bármilyen matematikai egyenletbe próbáljuk helyezni, azzal az elképesztő drágulással, amit egyébként egy szerintem nagyon üdvözlendő konjunktúra hajt ebben az országban, akkor azt látjuk, hogy 2013 ban 14-ben vagy 15-ben, aki azt a feladatot kapta, hogy bármilyen közberuházásnak, főleg egy még akkor a nemzetközi tervpályázatok előtt álló liget projektnek az árazását meghatározza, és arra kötelezettséget vállalja, hogy az egészen biztosan ennyibe fog kerülni, az a jözőkutatás ingoványos területére lépett. Ez egy végtelenül nehéz dolog, mert nyilván teljesen jogos az igény, a, a szélesebb közönség részéről, hogy ő pontosan szeretné tudni, hogy miként hasznosul az a közpénz, ami adott helyzetben e, egy és megújításra, de ilyen szempontból a Liget projekt az egy a sok közül, lehetne mondani bármilyen más közberuházás e, allokálásra kerül. Ugye ez az, ami mostanra teljesen megváltozott. Ugye itt van a, a közfejlesztések tanácsa, vagy itt van egyel korábban a e, beruházás előkészítési alap, mostanra már az előkészítések nem eként zajlanak. A kormány egy-egy új projektnél most már a beruházási alap terhére hoz döntést, ez azt jelenti, hogyha mondjuk valaki az éjszaki járműjavítóban egy közlekedési múzeumot szeretne építeni, akkor van egy becsült összege, hogy a dízelcsarnok megújítása nemzetközi tervpályázattal mindennel együtt mennyibe kerül, és a kormány azt mondja, hogy ő ennek a becsült összegnek a 3-5-7 százalékát biztosítja, ebből a 3-5-7 százalékból készüljön el az a megvalósíthatósági tanulmány, és készüljenek el azok a léptékű építészeti tervek, amire indikatív, azaz kötelező érvényű ajánlatot tud tenni az a kivitelezői piac, akinek onnantól kezdve feladata, hogy ezt megépítse. Innentől kezdve lehet azt tudni, hogy egy ilyen beruházás az 3 forint 70 fillér, 4 forint 20 fillér, vagy 5 forint 30 Az, hogy ez fillér. mikor kerül sorra, az inkább a bántól kérdezem a jövő héten? Tehát, hogy mikor lehet nagy valószínűséggel arra számítani, hogy ez a kabinet elé kerül? Szerintem a miniszteri biztos úr is biztos tud erre válaszolni. Együtt dolgozunk ezen a kérdésen. Én azt gondolom, hogy ez az elkövetkező 1-2 hónap feladata, hogy a 2020 és 2023 közötti szükséges forrásokat a kormány számára bemutassuk az egész liget projektnek az előre haladásáról. Ha már itt tartunk, megjelen. akkor ugye én nem vagyok az állami számvevőszék, csak azt valószínűsítem, hogy ugye a feladataid inkább szaporodtak, mint csökkentek az operaházzal. Annak a költségvetése az már egyébként Arról nem fogok részletesen kérdezni, mert nem a beszélgetésünk része, de hozzá a helyzet, hogy most ugye személyedben egyszerre egy több projekt vezetője is érintett. Tehát, hogy annak az összege, az, az forintra megvan egyébként? Erre most nehezen tudok válaszolni, mert nincs nálam minden információ ahhoz, hogy... Jó, rendben van, akkor, akkor de azt ugye jól feltételezem, hogy arra semmilyen mód és lehetőség nincs, hogy adott esetben pénzügyi megszorulás esetén, amilyen kifejezés nincs, de most mégis használtam, az ember saját hatáskörben pénzeket csoportosítjon át a kettő között, ezt ugye jól sejtem ez rendkívül jó, jól hangzana, de nem, nem ébredek úgy egyik reggel sem, hogy egy 5-10 milliárd forintot a liget projektről, az operára csoportosítsunk át. Egyébként távol is állt tőlem ez a gondolkodás, szerintem minden egyes projektnek teljesen önállóan egy transzparens büdzsével kell rendelkeznie, ennek a büdzsének le kell fednie azt a műszaki programot, amit a szakmai értelemben indokolt, és meg akarunk valósítani. Ennek az operánál sem kell, hogy más. Legyen ugye az opera is több beruházás, hiszen nem csak az András Júti idézmény a fantasztikus igen. megújításáról beszélünk, hanem az északi járműjavító területén egy elképesztően izgalmas barna mezős beruházásról, ahol az egyszer csarnok újul meg, egy műhelyházként és próbacentrumként, úgyhogy. Sinergiába az előbb megénekelt közlekedési múzeummal, úgyhogy egy nagyon izgalmas városfejlesztési program zajlik az északi járműjavító környezetében, hogyha még a kapcsolódó infrastruktúra is mind megépülhet mellé, akkor egy teljesen új kulturális centrum alakul ki Persze ezen az egyébként lassan fejlődő részén. Akkor, akkor visszavéve a ligetet, volt SMS az ügyben, hogy vajon azt nem mondom, hogy kivel, vajon mikor a várható az, hogy legyen a fővárosi nagycirkusnak kormánybiztosa, amire egyébként az a jogszabály utal, amiről a múlt héten beszéltünk, de kiderült, hogy az a vonatkozó minisztériumban, ahol egyébként e, jogosultak ezzel kapcsolatban felterjesztéssel élni a kabinet felőrzéki többkörös valami, de talán mire meg lesz a kormányülés a városlégetűsben addigra talán már meg lesz a cirkusz kormánybiztosának is a személye, hiszen ha egyszer egy jogszabályi szöveg beszél arról, hogy ilyen van, akkor azt előbb-utóbb azért valami személlyel idlik kitölteni. Ugye a jogszabály miniszteri biztosról beszél, a kormány biztos jogállása egy. Oké, okay. igazad, igazad, igazad van, rosszul fogalmaztam, de a dolognak az a lényege, hogy van egy olyan titulus, amely már van, de még nincsen hozzá személy. Így van. Így Jó. van. Rosszul fogalmaztam, esetleg kiegészítő. Ezeknek a nagy volumenű fejlesztéseknek, hogy legyen egy olyan politikai és szakmai értelemben is megkérdőjelezhető vezetője, aki ezt átlátja, és adott helyzetben a minisztert megjelenítve a projekthez köthető összes döntésben és feladat és hatáskörben ezt vezesse, ez elengedhetetlen, és lévén, hogy a fővárosi nagy cirkusznak a megújítása, egész pontosan a közép-európai cirkuszművészeti központnak a létrehozása ilyen nagy volumenű ügy, úgyhogy szerintem ez eléggé előrelátó, hogy a miniszteri biztos ehhez kinevezésre kerül majd. Közösségi oldalán jelentette be a Városligeti műjégpálya, hogy hétfő délután, 5 órakor megkezdte az idei szezont. Ez szintén a Városligettel kapcsolatos. Városlegettel kapcsolatos az is, hogy szombaton este egy nagy rendezvény lesz, ahol segély és sting fognak fellépni, Tenap Lubenway Norbert, aki a sziget egyik kultikus alakja közéltett egy fényképet a hősök teréről, és valaki azt írta teljes joggal, szerintem a testvére, hogy először azt hitte, hogy ez egy kép a Wim Wendersnek Berlin fölött az ég című filmjéből, mert ez egy fekete-fehér kép, és konkrétan arra emlékeztet. Tökéletes volt a reakció. Milyen forgalomkorlátozás és milyen körülmények várják majd szombaton este mindazokat, akik a hatos lottót ilyen körülmények között fogják megünnepelni születésnapján? Tegnap jártam kint egyébként a hősök terén is néztem a építésnek a körülményeit ami valóban elég szürális volt ebben a szitáló esőben és ebben a klasszikus november végi időjárásban, remélem, hogy szombaton azért nagyjából hány ember tud oda összejönni, mert azért, ha mindenki elmegy a Kistinger rajongó nem tudom, hogy hány van, de azért oda többen mennek, mint manapság labdarúgó mérkőzésre szokta tehát hány emberrel tervez a rendőrség, vagy erről fogalmadni? Ezt egészen pontosan nem tudom megmondani, bár labdarúgó mérkőzései válogatják. Tehát én valami hasonló tömegre számítok, mint az Európa-bajnokságon uh -huh. játszott magyar meccsek esetén. Az Andrási útra, érted... Dózsa György útra hogyan terjed ki, különös tekintettel, hogy ott vannak-e munkálatok, vagy sem, magának annak a zárt térnek a kialakítása, ami a koncert helyszínét jelenti a színpadon túl? Én úgy tudom, hogy a közlekedésre ez szombaton lesz hatással az Antási út, az Oktogontól a Ősök teréig terjedő szakaszra illetve a Podmanicki út és az Altósi Dürer közötti részén az Ózsadörgy útnak egészen biztosan szakaszos zárások lesznek ez alatt az időszak alatt, és természetesen a koncert időszak alatt pedig teljesen le lesz zárva. Visszatérve ismét magára a projektrel megjelent egy viszonylag hosszabb írás, amely a parkipítés második ütemével kapcsolatos, csak azt nézem, hogy időben hogyan férünk ki, illetve hogy mi mindenről érdemes beszélni. Én ezt a következő alkalomra hagynám, mert hogy a következő nagyjából 6 perc Ebben én inkább arról beszélek, hogy beszélgetnék függetlenül, hogy a másik sorra kérdés nem fog elveszni, hiszen annak az aktualitása nem e, heti, talán még csak nem is havi vonatkozású, hogy amikor elkészült a Magyar Zeneháza élményalapú élményalapú zenevelény távol, tá, nevelés támogató tartalmi koncepciója, akkor valójában... E, Hova megyünk időben, hiszen még nincs is zeneháza, de már van ilyen tartalmi koncepció, ezzel mit akar bizonyítani, vagy mit akar sugalni, vagy mondani részint a Városliget, részint ennek az intézménynek a leendő Ugye az a kulturális háló, ami létrejön a Városligetben, az egy rendkívül divert képet mutat. Vannak olyan intézmények, amik száz vagy adott helyzetben 150 éves múltal rendelkeznek, függetlenül attól, hogy régóta itt találhatóak a Városligetben, vagy pedig most költöznek ide. Ugye előbbire példa mondjuk az Állatkert vagy a Szépművészeti Múzeum, az utóbbira pedig példa mondjuk a Néprajzi Múzeum, aki bár ugyan volt néprajzi kiállítás a ligetben az ezer éves kiállítás, a millennium kiállítás időszaka alatt, azonban a Néprajzi Múzeumnak állandó épülete nem volt itt. Tehát egy vegyes képet mutat, ezek közül kilók, ha úgy tetszik, a Magyar Zeneháza, kilóg egyébként a, a leendő Millenniumháza, és kilóg a Városligeti Színház is, de a, de a Magyar Zeneháza mindenképpen, hiszen ilyen intézmény nincs, nem valahonnan költözik ide, nem, nem már egzisztáló intézményeknek az összevonásából jön létre, hanem kifejezetten a Liget projekt központi elemeként, itt maga az intézmény és maga a zeneház fogalom is most kerül kialakításra. Tekintve, hogy nyáron Szó so tervei alapján ugye elindult ez az önmagában is ikonikus épületnek a kivitelezése, teljesen időszerű, hogy beszéljünk arról, hogy mi lesz maga az intézmény, mi lesz a látogatói élmény, és miért lesz érdemes nap-nap után ellátogatni a magyar zeneházába. Mivel fog ez többet tudni, mint az a egyébként a zenével foglalkozó, tényleg nagyon színes kör, mint a művészetek palotájától, az operán keresztül, a BMC-től, az A38 hajóig. Szóval tényleg Magyarországon rengeteg, uh, rengeteg komoly és könnyű zenei, uh, intézmény létezik, nem véletlenül rendkívüli népszerűségre uh, szertéve. Tehát, hogy mit is tud a magyar zeneháza ehhez képest? És azt hiszem, hogy itt az idő rövidségére tekintettel tényleg csak a legfontosabb dolgokat emelném ki ebből, Ugye ez gyakorlatilag egy zenei csodák palottája lesz, tehát nem egy koncerttérként kell a Magyar Zeneházára tekinteni, bár kétségtelenül lesznek itt a komoly és könnyű zenei koncertek is, hanem egy komoly hármasra épül lesz egy kiállítótér, a kiállítótér a föld alatti része ennek a háznak, itt lesz egy állandó kiállítás és egy időszaki kiállítás, az első időszaki kiállítás egyébként a magyar zenének a történetét fogja bemutatni az 50-es évektől egészen napjainkig, különleges lesz. Ilyen kiállítással Magyarországon még nem találkozhattunk egészen izgalmas relikviákkal és egészen izgalmas hangvilággal. Az állandó kiállítással a magyar zeneházának pedig a zene egyetemes nyelvét és a zene egyetemes történetét mutatja be, hogy egészen a születéstől a halálig hogyan kíséri végig a hang és a zene az ember életét. Ismerem ennek a kiállításnak a tartalmi koncepcióját, azt gondolom, hogy egy komoly zenepedagógiai élmény lesz ide látogatni. És ha már zenepedagógia, ez a ház másik fontos funkciója, fönt a tetőtérben, ahol, magában a tetőben, ahol egy zenepedagógiai tér és egyben egy interaktív zenei könyvtár kap helyet, hiszen ma Magyarországon ilyen helyszín se kutatásra, se pedig zenepedagógiára nem található. És végül, de nem utolsó sorban, a, ha úgy tetszik a földszint, a központi része ennek a háznak, ennek az zenei csodák balocájának, ez pedig az előadótér, ahol egy hangzóm mellett szabadtéri eh, koncerthelyszín is helyet kap. Tehát itt lehet majd azokat a körülbelül 300 és 500 fő közötti koncerteket, adott helyzetben különleges szubkultúráknak szóló koncerteket is megtartani, amelyeknek komoly helye van a ligetben. Nagyon szépen köszönöm, és akkor, ahogy arról volt szó, neked le, hogy meg tudjunk egyezni egy időpontban. Kis türelmet kérek. 999 valamint 0636 egy A veszélgetéseket kis szünetekkel folytatom, miatt a következő pásziest invitálom a rendelőbe. Holnap nem lesz élő lebonyolításuk, Kelyfejancsi, ha bármit szeretnének elmondani, közölni, megvitatni, megkérdezni. Nosza! Ma 2018 november 21-e szerda van is, fél 9 az óra, 061, 4890999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire! 1 4 8 Egy telefon még belefér. Laci, November 27-én lesz adakozó az önzetlenség napja. Ezen a napon világszerte több tízmillió ember ajánl fel pénzbeni és tárgybeli segítségeket azoknak, akiknél kis adomány is nagy segítséget jelent. A civil Rádió és Kéri Hallgatói Segítségét csatlakozzon ön is támogatóinkhoz. Részletekért keresse fel a www.civirádió.hu weboldalt. Köszönjük! Jó reggelt, lehet! A abban, Ugi Attila, és majd akkor azt fogom kérni, hogy a beszélgetés a végén ne tegyük le közvetlenül. Akár csak Wintermantel Zsolt esetén kérdés rengeteg részint fővárossal, részint pedig 18. kedvettel kapcsolatban. Petrovai László megtalált engem azt követően, hogy volt az a Nevezzük izének, mert abban nem lehet belekötni. És akkor mondtam neki, hogy itt van egy rendszeres beszélgetés, ha gondolja, akkor bármikor betelefonálhat. Aztán, hogy ezzel éle vagy sem, az már egyedül rajta múlik. Ő azt mondta, hogy akkor különböző programjai voltak, és később vette észre, azért nem tudott rendelkezésre állni az alábbi bejegyzés van, ugye ilyenkor óhatatlanul az ember hozzászakik, hogy erre az oldalra rámegy, és ő azt írja a legutóbbi, ez a hétfőn volt ugye rendkívüli ö, mm -hmm. ö, ülés. Igen, igen, igen. A mai rendkívüli képviselőtesület több iskolafejlesztése és is napirenden volt, a beruházásokra nem a kerület, hanem egy most jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján a nemzeti sportközpontok végzés ban állami forrásból. A testület által már korábban is ismert elképzelések szerint a Brassó, a Kastélydombi és a Gulner iskolák fejlesztése... Mert a befejezéshez kellene közeledjen, ehelyett, mint megtudtuk, még a közbeszerzési eljárásos sem indultak el. Érdeklődtem a búkai iskola fejlesztési elképzeléseiről is, mivel kerültünk legrégebbi iskolája egyben az egyik legrosszabb infrastruktúrális ellátottságú is, mégis rendre kimarad a fejlesztésekből, írja a honlapján vagy a Facebook oldalán, elnézést. Azt kérdezem, hogy erre a rendkívüli egyébként mi szükség volt, tehát miért kellett rendkívüli tartom? Azért, mert ugye, én az NSK-tól kaptam információkat arról, hogy fog érkezni egy módosítás a korábban, egyébként ezt már még egy jó évvel ezelőtt az, az megállapodást az NSK-ról alá értuk. de azt mondták, hogy csak egy technikai változás zöndik benne, tehát hogy néhány technikai adatot akarnak módosítani, mert hogy az első közbeszerzési eljárás, amelyik a terveztetésre vonatkozott az eredménytelen lett, azért, Másodikat kellett kiírni, a másodiknak a következtében kicsúsztak az időből, amelyik a megvalósításra vonatkozott volna, és ezért újra kellett az egészet gombolni. Aminek következtében az egész összeg, amit majd a kevület önkormányzatának környve ide kell, hogyha a projekt elkészül aktiválni, ezeket az összegeket kellett megváltoztatni. De először úgy volt hogy egy technikai módosítás, ez amikor megért, megérkezett a vettük észre, hogy valódi módosítás, és mivel valódi módosításról van szó, szóval, erre nekem nincs felhatalmazásom. Arra van, hogy technikai módosításokat egyedül szignáljak, és a szerződést a szárhözessen, de ha érdemi módosításról van szó, szóval, akkor a képviselőtestületnek kell, hogy ebben az ügyben valamilyen uh, változtatása, illetve jóváhagyása megtörténjen. Egyébként a blogbehérzése csak egyetlen egy mondatot tennék hozzá, hogy ez egyébként részben igaz, de... De az az egy mondatban nem az, hogy a legrégebbi iskolája, és hogy ő, ő, semmilyen fejlesztés nem valósul meg. Hát ő, egy évvel ezelőtt sincsen, egy, egy éve sincs, hogy a teljes energetikai korszerűsítést a Bókaiban átadta az önkormányzat. a a másik megjegyzéssel okay. kapcsolatban, mely szerint ennek a, a, a fejlesztésnek, amiről szó van, annak jobban kéne állnia, mint amilyen előkészítettség most van, az mennyire helytálló? Én semmilyen ismeretanyagkal nem rendelkezem túl. Én erre, én erre azt tudom mondani, hogy, hogy elvárásaim szerint igen, de szerződés szerint pedig semmilyen kikötés nem volt. Tehát én is nyilván jobban erülnék annak, hogy ha a gyerekek már az utam termekben, illetve Evédlőben tudnának minden mindennapjaikat eltölteni, de az a helyzet, hogy ö, erre nem vonatkozott. Ö, a, a pontos véghatáridőre nem vállalt senki semmilyen kötelezettséget. Akkor abban segítene, hogy milyen fejlesztések lesznek? Ugye ez három iskola. Igen. A három ö, olyan részén a kerületnek, ahol jelentős részben megnövekedett a lakosság szám. Uh -huh. És ebből kifolyólag, hogy a lakosság szám jelentős részben elfogytak azok az üres tantermek, amelyekben lehetne a gyerekeket elhelyezni, és részben tanterembővítés, részben egész szociális és hasonló típusú helységeknek az átalakítása, tehát Melegítő, konyha, ebédlő, átjáró folyosók, szertárak, esetleg előadó, tehát, nagyon, tehát mind a három iskolában más-más konkrétan, de nagyjából ezeket lefedő projektek, tehát melegítőkonna, ebédő és új újta, tantelmek Tehát azt látni kell, hogy a, a 18. kerületben, ahogy befelé haladunk a városcentruma felé, abban az irányban tulajdonképpen a népesség az egyre üregszik és igazából nem nagyon van, vagy csak egy-egy pontszerű helyen van jelentősebb ö, ö, fiatal ö, lakosságállomány, akik aztán ö, nyilván ennek következtében a gyermekeik az óvodai és az iskolai szolgáltatásokat igénybe veszik, viszont ahogy közeledünk a város határ felé, ezek zömmel ugye a, a, a korábban teljesen szabadon lévő területek, ahol, ahol vagy nem építkeztek, vagy egy-egy idősebb Családiztokában egy ház volt, most oda két generációs családok költöznek. Ezeken a helyeken rettenetes mértékben kezd fogyni az a lehetőség, hogy a szülők abban az iskolában tudják hogy gyereket kivetni, ahova igazából szeretnék. Nincs is feszültség, de a nem létező feszültséget is oldom. Tudom, nem szép dolog olyan, mint annak idején az iskolában, a pad alatt játszani. jut -e szemben más kapcsán szóba került, hogy kinek az ellenőző könyvét kiírta, az ön könyvét, annak idején melyik szülője írta inkább ala? Ez jó kérdés. A Vintermantelen Ez megbeszéltük ezt már. Igazából nekem az alapvetően az édesanyja írt a, a, alá, de a, a nagyobb horderejű eseményeket mindig az édesapám. Tehát, hogy a, a, tehát hogyha volt egy a napi, a napi Üzletmenethez idéző kapcsolódó ügyeket, tehát itt az a négyes matekból. Egy alapján férfiak és nők iránt egyaránt érdeklődik, és egyedül álló. <gül> <gül> és azt akartam öntől kérdezni. <gül> tetszik. Tessék. Ez nagyon tetszik, igen. És van róla egy fénykép is, mondjuk is készült, van fején valami virágkoszorú, enyhén dekoltált, kora alapján. 25-30, és a, bal, a jobb karja már válmagasságban tetovált, ezeket tudom nagyjából tudni róla. Ön hasonló esetben Linda Hernandez vagy bárki más visszajelőle vagy sem? A, a helyzet az az, hogy most le lehet, hogy egy órási családart fogok a hallgatóknak okozni, az ön Facebook profilomat a kollégáink kezelik. Rendben van, de ezzel együtt és Ők, ők, ők döntenek persze, ön helyet? És ők, ők, nyilván, ha a jel érdekes jelölés érkezik, akkor csak megkérdeznek, hogy ismerem Linda Helmendez, de egyéves ezen szerintem Linda Helmendez valószínűleg rutinszerűen kiesik a, a Ebből a... hát akkor én, én, én akkor ez úgyben nagyjából hasonló helyzetben vagy bár én kezelem a saját magam dolgait. Azt kérdezem öntől, visszatérve a pad alól, a pad fölé, Budapest főváros külön diát nyert pesztentől pest Peszentévére önkormányzata a 25. alkalmat két világos Magyarországért környezet verseny idei írásában, tehát mindenféleképpen alul maradt újpestes ember, amely fődíjat nyert. A külön díj minek volt köszönhető? Hát igazából nálunk egy nagyon-nagyon hosszú idő óta zajló, nagyon komoly zöld fejlesztési koncepció van, és már többször talán említettem is a királyos kollég, a nevét, aki a kerületben a főkertész, és ez tulajdonképpen az ő érdeme. Ő évtizedek óta itt a 18. kerületben már részben koncepciókkal, részben tervezésben, részben pedig tevéleges akcióknak a szervezésével, nagyon sokat tesz azért, hogy meg tudjon valósulni. Hát például ő vezette be ezt, hogy minden tavasszal, akik előre regisztrálnak és jelentkeznek, azok a, a társasházak, illetve kertvárosi tulajdonosok, azok kapnak az önkormányzattól olyan virágos növényeket, amivel a balkont, illetve az előkertet, vagy akár az utcát is lehet készíteni. Ez már hosszú-hosszú évek tapasztalata alapján Nagyjából két-három ezer ö, olyan jelentkező van, aki így tudja a kertet díszíteni, és ez is az ő ötlete alapján jött létre. És még lehetne sorolni ezeket az ötleteket, amiket, amiket ő vezetett be itt a kerület területén, és gyakorlatilag ennek a nagyon ö, hosszú és, és állandó építkezésnek ö, köszönhető az egyébként, hogy, ö, hogy mi ezt a díjat el tudjuk nyerni. Tehát olyan nincs, hogy valaki véletlenül mondjuk főleg egy ekkora méretű kerület, mint a 18. kerület 40 négyzetkilométeres területével nagyságrendileg, ez egyszerűen egyikénk a másikra hirtelen a virágos Magyarországért díjat el, el tudja nyerni. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy koncepcionális építkezés, illetve egy folyamatos karbantartás eredmény. Ahogy nyilván két évvel ezelőtt fődíjat nyertünk, tavaly azt hiszem valami külön díjat nyertünk, idén is külön díjat nyertünk, lehet, hogy jövőre nyerjük a földéjét, de ez nyilván egy, egy komoly alapozásnak köszönhető. Információ, nem mostani, de most mondom el, hogy 2018. november 12-től, az ugye 9 napja volt, március 10-ig, tehát az eléggé sokáig tart, a régi piac kedvezményes árakkal, korcsolyabb bérlési lehetőséggel várják a 18. keletben, korcsójazni vágyuk. Atnyitvartartás hétfőszed a péntek este 7-től 9-ig kedden és csütörtökön 3-tól 9-ig, szombaton és vasárnap pedig délelőtt 10-től délután 2-ig és aztán 3-tól este 9-ig van ünnepi nyilvántartás is, de azt itt most nem szedném. Szia. Menjünk egyel arrébb, oda nagyjából, ahol a wintermont lel kezdtük, és akkor egy szívességet szeretnék kérni, legfeljebb majd mind a ketten teljesítik, de a Wintermontel szerintem valóban ment is lehet, hogy elfelejti hogy volt egy SMS-módosítás a fővárosi közgyűlésben, amely lehetővé tette a főpolgármester úr számára azt, hogy hogyan és miképpen állítsa össze azt a testületet, amely létrejött. Ha ezt megtenné, akkor azt megköszönném, ha önnek egyébként megvan. Tehát külön kutató munkát nem szeretnék önnek adni ha ez van, lehetséges. Van. Online formában letölthető, és a kollégáim akkor és kollégáimat a... meg kérem, és akkor is átküzdöm persze. Jó, ugye ez azzal volt kapcsolatos, hogy ez hogy is állt össze. Erről beszélgettünk, de most önnel még egyszer ezt a beszélgetést nem bonyolítanám, csak legfeljebb azt követően, hogy immáron ezt az SMS módosítást elolvasom. Ugye közlekedési helyzetét és földrajzát tekintve azok a kormányzati tervek, amelyek különböző aluljárók lezárásával kapcsolatosak, azok a 18. kerületet nem érintik. Ez így van. Nekünk, nekünk fájdalom. Csak két darab vasúti felüljárók van, <gül> ahol nem légyedik a lift. Igen, és ezekkel a liftekkel mi lesz? Hát, én nem, nem győzöm Ugye ja, ez az volt az, amit, ez, ez lenne az, amit nekem a MÁF felé egyébként kellene. Igen. igen, igen, igen megtenni igen, igen. azt, hogy az ezzel kapcsolatos dokumentációt is elküld nekem, mert pénteken fél kilenckor lesz a MÁV. Abszolút mindenféleképpen és nagy boldogsággal töltene, ha valahol már régen sikerülne ezt a de, de... kérdést beidíteni, már. Mert... Én hazámot szolgálom, tehát, és ebben veletartozik a 11. kerület, és annak a két liftje is, akkor, ez, ez, tehát akkor most már két háli feladata is van, majd adok továbbiakat is, tehát egyrészt SMS, másrészt Igen. a két lifttel kapcsolatos jelentést fogom kérni. Jó, jó, jó. jó. Küldem akkor. Um... Igen, szóval nekünk nincsen aluljárunk. Nem csak azt nézem, hogy mi az, amit érdemes lenne megjeleníteni itt a mai beszélgetésünkben. Ugye a megállapodás, amely köttetett, 15 pontot tartalmaz. Ön egyébként anélkül, hogy ez a tanács elkezdte volna a tevékenységét, a hit, várjál egy pillanatot, jó Gyuregat Jó lehet kérdezni? Persze. Azt szerettem kérdezni az Ugi úrtól, hogy én 86-ban köszösszem a kerületbe, és a, mind az autós, mind a tömegközlekedés gyakorlatilag változatlan állapotban van 86-hoz képest, és elég ideges vagyok, amikor hallok a 3-as metró meghosszabbításáról, meg a a Lákos Keresztúli metró meghosszabbításról, és a 18. keretről az égvilágon semmi. Szóval, hogy velünk mi lesz? Mondj valami konkrétult? Hát nem lehet bejutni csak az 50-es villamossal az első metró megállóig, vagy busszal köbben a Kispestre, ami fél óra, nem lehet kijutni csak szintbeli kereszteződéseken keresztül a kerületből a, a vasútvonalakon. Tehát egészen botrányos a reggeli elhagyással kerületnek, bármilyen irányba. Egyedül gyár felé van egy menekülő út, ahol mindenféle kis utakon el lehet jutni az önmulása, anélkül az emberek vasúton kellene keresztül vágnia hogy az, az üllőjúti becsatlakozását a Ferihegyi gyorsforgalmi úgy a vasúti átjáról keresztül ne is említsem, tehát ez egy botrányos, az országban nem található még egy ilyen keresztevődés. Szóval, hogy, hogy tömegközlekedés és autóközlekedési fejlesztések szempontjából mi, mi, mire válhatunk a 18. könyvendő? Igen, hallottam, köszönöm szépen. Hát azért egyet még említenék a... a vasútállomástól 8 percenként induló vasút, a, a amelyik indul befelé a belvárosba, és arra nagyon komoly ráhordó járatok vannak 166-os, 266-os, 236-os, tehát cima 236. Tehát a reggeli órákban azért a, a, legalábbis az a része a, a pest kertvárosnak, amelyik a, az airport vasútállomáshoz közel van, azért az egy viszonylag jó közlekedési kapcsolat az a, az Ada-Belvárossal egyébként közösségi, tehát egy, egy fővárosi berülettel használható. A többével egyébként tényszerűen nem tudok mitatkozni, tehát a, a, valóban nem nagyon lehet elhagyni a kerületet a reggeli órákban úgy, hogy úgy, hogy nem érint az ember vasúti csomópontot, nem, kivéve a reptéri gyorsforgalmi esetében nem lehet úgy könnyedén bejutni a városba, hogy, hogy mondjuk fölül az ember a metróra, és akkor már a város központban találja magát. Azt tudom mondani, hogy a, a 18. kerület elédése szempontjából ugye két fel, van az egyik, a, ami nyilván a külső kertvárosban élőket nem fogja ö, jobb helyzetbe hozni, de, de benne van az úgynevezett fővárosi fejlesztési projekt, a 42-es villamos meghosszabbítása a a lakóteleknek a végéig, majdnem meg a, a most nem, áru, nem akarok áruházat mondani, de ott az áruház. Múny nyugat, nem nem nem reklám, mivel a mi kettőn beszélgetés. Ja, jó jó, a, a és az aldi áruház meg ott, ott, a régi régiál a, a szervíze közel lenne a vége, az egyik végállomása. Ennek a 42-es villamosnak is ugye ez van benne azokban a tervekben, és ez egy gyors világosságvállásával tudna befelé kötött pályán közlekedve biztos kapcsolatot teremteni a metróval. Illetve még egy metróterv van bent a tervezésnek a, a, a csövében, ez pedig ez a metróterv pedig a, a gyakorlatilag arról szól, hogy meg kellene hosszabbítani a metro és hiszen a kisköltségvetésből is meg is voltható lenne a Sszentőri vasútállomásig, Tehát ez a mostani ö, lónyai telepnek, illetve igen, hát lónyai telepnek a, a hátsó részén található ö, Teleki utca ö, végében, nagyjából egy idő ö, egy magasságon, addig meg lehetne hosszabbítani, és akkor annyival közelebb lenne, és ez már a kezdet területén van. Az, hogy a repülőtére kivinnék, hogy még hosszabban elvinnék a metróterre, nincsen. Ha illetve, illetve, bocsánat, még, még egyetlen egy mondat, hogy, hogy az 50-es végül gyorsítása, amit egyébként teljes jókban mondott a, a, a betelefonáló, hogy azért az ö, gyakorlatilag olyan lassan közlekedik, mint Petőn figyejében a Váci vasútonal. Tehát ö, ö, ott azért annyit lehet tudni, meg annyit lehet sejteni, hogy hogy ott lesz változás nagyon rövid időn belül, mert megpróbálják elsősorban is megoldani azt, hogy összehangolják a keresztirányú lámpákat, ami azt jelenti, hogy ha a vasút, tehát érkezik a, a villamos, akkor neki mindig, ahogy kihajta a megállóból, neki mindig elsőbsége van, tehát gyakorlatilag nem fog keresztirányban sorompót vagy, vagy megállt kapni, amivel lehet csökkenteni egy ilyen 68 is. Ha már repülőtér, helyzet. akkor azt írja a Hungarokontról, nem tudom, hogy ez mennyire jellemző, de ők minden esetre szükségesnek találták megjeleníteni, hogy lézerfényel zavarják a leszálló repülőgépeket, és ez beláthatatlan következményekkel jár. Hát ez, ez ilyen mértékben jellemző ott? Az a helyzet, hogy olyan pontok vannak úgy hívják ezeket, a plotterek, amelyek, plotterek arról szólnak, hogy gyakorlatilag semmi más nem történik, mint, mint a.. gyakorlatilag a. a vannak ilyen tobogó szerűek körbe kialakítva a repülőtér környékén, ahonnan a repülőtér meg a légiközlekedés iránt, légi iránt érteklődők fényképezni tudják. A Tudom, erről már beszéltünk. És onnan azokról a helyekről bizonyos időközökben, mert ugye azt azért alakította ki a repülőtér, hogy nagyon pontosan lehessen jó fotókat csinálni a le- és felszálló gépekről, vagy a guruló úton éppen taxizó jármévekről. Csak az a probléma, hogy ezeket ki használni azok is, akik már egy tartom vannak olyan lézerfények, amik olyan távolságban elérnek, amivel a pillanatra meg lehet zavarni a pilótát, és a le- is felszállás a repülésben a legveszélyesebb művelet. Tehát annál veszélyesebb művelet nincs, mint a le- és főszállás. Ezért ha abban az időpillanatban valaki egy pillanatra is elvakítja, vagy elvonja a pilóta figyelmét, az, az tényleg több száz ember életbe kerülhet. Végülis egy kérdést fogok föltenni itt a lendű Tanács tevékenységével kapcsolatban időnk van, majd arra kérem, hogy ne tegye le, a két házi feladatáról ne feledkezzel meg. Nem feledkezzen meg. Azt fölírtak? Tehát csomót a ide. Hogy ugye azt mondja ennek a megállapodásnak a szövege, még az első pont előtt, ugye én még azok közé tartozom, aki a leírt szövegnek tulajdonít jelentőséget akceptálva talos István kikötését, miszerint szerint úgy érvényes, ha megválasztása esetén az általa kezdeményezett kritériumok teljesítésére garanciát lap, ezt így <gül> kicsit rosszul írták, mert biztos kap, de garanciát lap, Orbán Viktor és Talós István a következő megállapodást kötik. Um, Szóval ez a, ez a, ez a mondat ez szerintem több sebből vérzik. Mert e, ugye Talós is van egy főpolgármester, de hogy neki milyen kikötése van, azzal szerintem egyrészt óvattal kéne bánni. A másik rész, hogy mi szerint vállalása úgy érvényes, az ugye arra vonatkozik, hogy úgy vállalta a főpolgármester jelöltséget, hogy az alábbi 15 pont teljesül, ezek szerint valójában Tarlos Istvánhoz gombolták a kabátot. Hiszen egyébként ez a megállapodás és ennek a rettenete jelentkezik ebben a megállapodásban, itt van, hogy ennek a kulcsa Tarlós István, a Tarlós István nem vállalta volna az indulást, ennél már csak aztán... lap, azt a lap, az pedig azért tölt el godalommal, mert ezek szerint ez az egész 2019 októberétől érvényes, már pedig a megállapodás nem erre vonatkozik, tehát aki ennek a megállapodásnak a szövegét megírta, vagy azt kéne kirúgni, vagy valami velem nem is tímel de tízes kállán tízes mértékre, ami azért ritkán fordul elő, de itt van ön, szolgáltasson igazságot, mint Mátyás király. Hát ezt a legkevésbé sem tudok, de talán... De érthető, amit én mondok? Érthető, amit mondok, csak annyit, annyit másik oldalon meg érteni kell, hogy ha egy picit többet kell az ember olvasni a közmunkák tanácsáról, amit mindig szoktam mondani, a, a mindenkinek, aki megpróbálja mostani ö, fővárosnak a, a, az életét megérteni, vagy azt, azt az irányt, ami felé tartunk. Hogyha az ember elolvassa azokat a típusú ö, közmunkák tanácsának megalakozásáról, arról a kormányhatározatról, amelyik létrehozta a közmunkák tanácsát, aztán annak a jegyzőkönyvei, annak a belső működési rendje, én gyakorlatilag ezek a, a terminus ezek a mondatok, ezek, ezek mind, mind azt idézik. És én tudom, tudom, rögtön felmerül mindenkiben a kérdés, hogy most nem 1878-at írunk, nem 1888-at írunk. Hát az nem, összes lábjegzetet nem olvastam nem, el? Tehát az a kérdés, meg meg, meg hogy egy könyvet lehet-e a lábjegyzet eladatom, nélkül értékelni? Vagy élvezni? Igen, é, értem, értem, értem, de, de én Biztos tudom, ismer könyveket, én, balzaknál máshol a lábjegyzetek, azok nagyjából meghaladják a szívbirodalmi műméretét. Hogy lehet, amikor az ember olvas, persze egy rendes ügyet, És akkor eldötheti akkor... az ember, hogy akkor most olvas, vagy vesz egy levegőt, és leszarva a magyar tanártak aki ennek nem örül, nem olvas el a lábjegyzeteket, mert egyébként olyan zavarba kerül, hogy nem tudja elolvasni, mert a kettőt párhuzamosan nem tudja magában összeegyeztetni, és elnézést kérek a csúnya kifejezését. Én gindezést a azt hittem, hogy egyébként azért... Olvasztatják ezt velünk, mert az van nem tudnak elég olvasó szemüveget eladni, mert ugye ezek a akkor igen. lábjegyzetek igen. ugye volt a 12-es betűvel, vagy 10-es betűvel volt ez így az így az és akkor utána 8-as betű, betű, betűpontokkal kiírták a lábjegyzetet 8 csillaggal megjelölve, hogy melyikhez szart, hogy 9-es galmas kalat volt. Igen, szóval visszatérve erre a dologra, igen, ez, ez, ez gyakorlatilag egyébként szerintem kifejezetten tudatosan ennek a világnak a visszahozatala tudatosan ennek a világnak a a, a, a visszaépítése, és tudatosan ennek, a, ennek a, a típusú együttműködési rendszernek a felépítés, ahol ahol, ahol Jó, csak egyetlen fel, dolgot értsen meg, nem nagyvonalúan megengedve önnek, hogy nem a kérdés erre válaszolt, de ez azt mutatja, hogy valójában mostantól Budapestnek épp úgy miniszterelnöke van, mint ahogy egyébként az országnak miniszterelnöke van, nagyjából hasonló jogkörrel, ami eddig nem tudom, hogy így volt-e, én úgy gondolom, vagy nem, de ezek szerint rosszul gondoltam, vagy ha rosszul gondoltam, vagy ha jól gondoltam, akkor ebben státuszkó változás állt be. egyfajta, hát persze az a státuszkó változás már akkor beállt, beállt, amikor amikor a főpolgármester közvetlenül kezdték el választani. Nem, nem, nem, nem, de most én arról ő... beszélek, hogy itt most ő, ő mi mindenben kap beszólási jogot, ami korábban nem volt, hozzátéve, de nem megengedve, vagy éppenséggel éppen megengedve, hogyha netán nem Tarlós István lesz ö, ö, a főpolgármester, hogy vajon akkora megállapodás megmarad-e bármilyen ellenzéki főpolgármesterrel, de most nagyon előre szaladtam az időben. Én, én azt gondolom, hogy ez pontosan az a, azt a rendszert, ezt az, az egymással való utaltság rendszerét, és az együttműködés kultúráját kényszeríti ki a mind a két szereplőből. Hát legy, legy, nem, le, nem, lehet, nem lehet eljátszani azokat a dolgokat, hogy bezzeg a kormány nem ad, de a, de a miniszterelnök engem nem fogad, okay, vagy létre nem ég... vagyok itt. Van egy közös testület, ahol közösen ülnek, ennek következtében közös felelősségük is van. Tehát egy is se tudja magáról a felelősséget lerázni, mint a, a esőben a kutya a vizet, és azt mondani, hogy már pedig a, tudom, a négyes metró azért nem épül meg, mert a gazminiszter gazminiszterelnök mondta róla a forrást. Vagy a nem tudom micsoda azért nem épül meg. Nem lehet ezt most már mondani, mert ott ülnek egy testületben magának a, a testületnek a, a, a belső ügyregyje, a, a kormánytagok, illetve egyéb delegáltak ebben a, a testületben, ezek mindbíg mind, uh, operatív, kormányzati, illetve önkormányzati Jó. emberek, akik nem fognak tudni most a másikra mutatni, én... és azt mondani, innen fújfolyt, mert én, én nem... játszol, hogy hogy a második nem Én nem pontosan ezt kérdeztem, de az időről most nem teszi lehető a kötélhúzást. E, kikapcsolom önt, annak érdekében, hogy akkor találjunk egy időpontot a jövő héten. Egy zenével elszórakoztatom közben a népet, kis türelmet kérem. Azt mondja, hogy igen. Ez kiváló. In time we'll know it's all a show, és a következő vendégem a rendelőben Bácska János lesz. Laci, akkor ennek a zenének a végén ismét közzét teheted azt, amit az előbb tettél, oké? Okay? Addig még több mint 4 perc. Köszönöm. 06148909999 és 036771161. Holnap nem lesz élő lebonyolítású egy legközelebb pénteken lesz téve egy mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és azt tudják önök is, hogy minden műsor kísérleti adás, de ha nem az utolsó, akkor pénteken 061 489 és 06 Figyelek, ha valamire! Telefon még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 Déma nélkül mi sem maradunk. Avonalban Bácska János, 9. kööleti polgármester. Nagyon szerettem volna elmenni a Grupa Arénába, elvittem volna magammal a honpolát, harmadiken hétfőn, de pol koncerttel leszek, és az ilyen Bakancs listás történet. Úgyhogy elnézést kérek Ferencvárostól, várostól, mely a kulpa, mely a maxima kulpa. Nagyon-nagyon sajnálom. Tudnám, én szólnék a Paul McCarty nak hogy tegyük át egy másik napra, de valami azt sugja, hogy ez nekem nem fog sikerülni de hát az hánykor van? Ezt a koncertet át kell a grupamába, és akkor csak ide kell Értem, el. de ez nem azt tink, hogy olyan. csak úgy Krakó után eljön a hősök terére, ő Krakóban lesz harmadikán, és az nagyon valószínűtlen, hogy én egyszerre két helyen tudnék ja. lenni. El lesz, tehát lesz olyan, majd a, a, a fizika el fog tudni jutni oda, hogy valaki egyébként egyszerre két térben legyen, vagy ez, az lehetetlenség olyan soha se lesz? A mai ismereteim szerint egy olyan 12 nagyságrenddel kisebbek lennénk, akkor meg tudnánk csinálni. Értem. Hát ezt most próbálom ad értelmezni. Nem biztos, hogy... Hát a, a nanométer alatt. Oké, okay, e e e ezt a részét még értem, de ha jobban elkezdem magyarázni, valószínűleg még kevésbé fogom érteni. Van egy központi, igen? A Oké, rendben van. A, a, a, a, a, azzal kapcsolatban csak hallgatni tudok. Uh, ma van egy központi kérdés, ami végig a beszélgető partnereimmel. Egy igen fontos kérdés egyébként, mint azon által, hogy gyerekkorukban kiírta alá az ellenőrző könyvet. Ön is volt gyerek, ennek is vannak szülei, hogy legyen, avasson be, hogy a jegyeket kiírta alá. És a javarészt édesapám írta. Azt hittem, hát. a javarészt azt fogja mondani, hogy én írtam alá, mert hogy ugye... ez <sírt> <sírt> Nem, hasonlóképpen ön, ön tudta egyébként a szüleírását hamisítani, mert az anyám és az apámnak olyan kiírt írása volt velem szemben, aki szerintem, ha grafológus kielemez, akkor még rosszabb helyzetbe kerülök, mint ahogy a hallgatóim egy -e része rólam gondolkodik. De azt képtelenség volt lemásolni. Hova megy éppen autóval? a fővárosi közgyűlésbe, illetve a bizottsággyűlésre, majd fél típkó kezdem a okay, közbeszegűlésbe. Oké, adig a lesz de nem érmezzetek. Szóval? Már megálltunk. Szóval Javarétz, Winter mondta Rolthoz hasonlóan, ötösöket kaptam. Igazgató intél az elég sokszor összejöbb, de hát az egy évben egy volt. És azt kiírta? Hát azt édesapám kársra. Sosé érdekelte az. 50 darab ötös van ötösövöm. Szigorúan közben. Hát elég, van, igen. Akkor, egy, akkor, akkor egy éles váltás pedig se, semmilyen gazszándékom nincs, vagy nincs gazabb szándékom, mint máskor szokott lenni. Van ugye ez a kiszivárogtatott, de meg nem cáfolt aluljárós történet. Um, az már önön múlik, hogy ehhez érdemben hozzá akar szólni, vagy a technológiájával kapcsolatban beszélgetünk. Én ezt nyitva tartom, mind a két út lehetséges. Be lehet, vagy azt mondja, hogy egyáltalán nem akar róla beszélni, akkor tovább megyünk. De például a kávintéri aluljárónál, szóval, hogy miközben a célt lehet értékelni és nem értékelni, vajon egy aluljáró nem sértődik-e meg? és ugye most ez egy igazi fializmus és egy igazi kejfejancsi kérdés, ha én aluljáró lennék, tehát nem ha én zászló lennék, ha én aluljáró lennék, akkor lehet, hogy megsértődnék, hogy, hogy bezárnak engem, mert azt mondanám, hogy ha már létrehoztak, akkor vagy szüntessenek meg, vagy ne hozzanak olyan intézkedésre, amely részlegesen befolyásolja az én igénybevételemet. Most túlmenően ezen a költői példán látja-e Ferencváros életét a Kávin aluljáró lezárása után? Hát a nem megkerülve az elén fölte a dolgot, tehát nem lehet tudni, hogy nem direkte szivároktatták-e véletlenül -e ki. Ugye és akkor innentől kezdve egyáltalán is az ilyenek. Nálam a névtelen levél a kategória, túl sokat nem szoktam bele foglalkozni, tehát ezt soha olvastam még el. De mindentől függetlenül túl vagyunk egy egyházi kerekasztalon elhangzott előadáson, amit Vecselyi Miklós tartott, ő szintén a hajléktalanságról. Ez mikor volt? Bennem? Hát, múlt héten, talán péntek, igen. És mi volt a fórum? egyházi kerekasztal nálunk bejelentkezett mert ja, az önkormányzatnál Talán, talán volt is olasz azt, hogy ez elég jelenítélet, hogy nem mentem el elnézést. Igen, 15 egyház, 8, 8 egyház, igen. 15 képviselőjel szokott megjelenni. És hát az bennem is, meg sokakban is megváltoztatott sok mindennek hozzáállást is, is. Nyesélyen olyannyira, hát ez olyannyira nem tudja megváltoztatni, hogy közben ugye a jogszabályalkotásnak, meg a, a végrehajtásnak ezt nehéz követni. Tehát nagyon sok olyan lelki, és tapasztalati, és türelmi, és nem tudom milyen elemei vannak, amit a hétköznapok életében főleg nem egyik hónapról a másikra, vagy egyik napról a másikra azt nem lehet. Tehát attitűdváltás, meg, meg, meg egyáltalán is, és a, ami a leginkább bonyolítja a dolgot, és hát ilyen az élet, hogy, hogy ahány hajléktalan ember, annyi féle sors, annyi féle bánásmód, a törvények, rendeletek nincsenek tekintettel se, a kivételekre néha napja igen, se pedig a, a, tehát valami módon egységesen tudja csak kezelni a a tömeget, és innentől kezdve nyilván ő De magának vannak. a vecseinek az előadása, az mennyiben szolgálta ennek a megértését, vagy meg nem értését? Hát mármint a törvény, véggehajt. Igen, tehát. igen, igen. Hát szolgáltam, mert, mert az ő dumája is, meg a szövege is, a szabad ilyet mondani is, arról szól, hogy hogy Nagyon jó, hogy a... ezt mondja, és ez tökéletes, amit mond. Ön egy kejfejancsi hallgató, ön értengem, tehát én önben előbb látok egy kejfejancsi hallgatót, aztán látok önben egy polgármestert, aztán látok önben egy Fideszes, egy, egy Fidesztagot, és az, az, hogy ön egy kejfejancsi hallgató, az számomra a legfontosabb. Az összes többi az fontos, de kevésbé akkor már ha valami fontos, akkor az, hogy család apa, meg, hogy milyen ember. Tegnap néztem az ATV-ben Lánci Tamás, Rónai Egon és a Pető Péter beszélgetését, aminek a zömét a grueszki történet tette ki. Azért az nem kicsit volt meglepő számomra, amikor Lánci Tamás per fickónak mondta a grueszkit, és senki az íg a világán ott nem gondolta azt mondani, hogy ezt mégis hogy tetszik érteni. Az, hogy arról dumáltunk, az a közelébe nem jut ahhoz, hogy valaki fickónak nevezze a hajdan volt macedon miniszterelnököt függetlenül a mostani történetétől, hozzátéve, hogy ő mindjárt korrigált is, szerintem Lánci Tamás nem kejfejjön csihallgató. Édesapja az volt, vagy tá most is az, de Lánci Tamás biztos, hogy nem. De bele se gondol abban, hogy abban a szövegkörnyezetben, amiről beszél, abban az a szó, hogy fickó, hogy alhat. Számomra az, amit ön mondott, megérintette a filmet, de közel se olyan mértékben, mint amilyen mértékben az tegnap este. És csak azért mondom, mert ugye Ugi Attilával úgy kezdtem, vagy úgy folytattam a veszeket, és hogy itt a közmunkatanás megalakulása kapcsán egy mondatot idéztem számára, és annak kezdődött egy nyelvtani feldolgozása, mondva, hogy mennyire komolyan vehető és mennyire nem, némely pillanatomban, mint a munkalasító sztrájkoknál ragaszkodom ahhoz, hogy megértsek valamit, és csak utána folytatom. Szóval mi derült ki? Hát számtalan szebb gondolat, <gül> <gül> amit itt felvetett. Most Jó, de abban állam. például az, ami az aluljárók története, az felsely vagy az akkor nem jelent meg? De, hogy ne, hogy Jó, de ne, most hogy ne, a lezárása ő. kapcsán. Tehát, hogy ön-ön... Tehát én vagyok egy ausztriai ember, aki ismerem azt, hogy egyébként a metrókat hermetikusan lezárják, a metró lejáratokat, amelyek ugye nálunk ebben a formában nem nagyon léteznek, mert viszonylag kevés önálló metró ki- és lejárat van, hiszen ezek általában aluljárókhoz kapcsolódnak, hiszen azokat lezárják akkor, amikor a metró nem működik, de egy aluljáró lezárva az valahogy olyan nagyon hülye látvány számomra, miközben még nem láttam ilyet. Csak a úgy elképzelem. felvetése tárgyának a menységére, én is ezt akartam, ez is eszembe jutott, hogy bezzeg más országokban, és azt már nem szóljuk meg, mert megszoktuk. Én nem hiszem, hogy ez a lezárás, második gondolat, forgács. Nem hiszem, hogy ez a lezárás az örökös lesz. Szerintem addig, amíg kéne, nem alakul egy. És úgy, vannak, a... nincsenek véletlen éjjel nappal nyitva tartó üzletek, tehát mondjuk trafik vagy élelmiszer. A tériben még akár, vagy a kávin aluljáróban még az, akár egy én már viszonylag régen jártam ott, de ott annyi üzlet van, mint igen, a csillag, az nem olyan, mint a keleti nak az aluljárója, hogy akkor azokkal majd ott valami szerződést kell módosítani, amire persze lehet mondani, hogy a kkv is csomót talál a fia de biztos, hogy az illető. Tehát van, voltak az én gyerekkoromban, ami nem tegnap volt, olyan üzletek, amelyek a bevételük zömét éjszaka szerezték, mert egyébként a környéken nem volt hova menni enni. Egyszerűen fogalmazva, nyilván ára lesz. Ez is az ára közébb, árába tartozik. Hát a, nálunk az egyik nagy eszkó. Bezárt 11-kor, mert 11 után nem lehet utat vásárolni Ferencvárosban. Hm. Hát valamit valamiért mondhatná a közösség, ez pedig a kellett vezetése. Ezt is hát, betartják egyébként, be kell tartani, és ez az ára. Aztán lehet, hogy majd lesz, amikor új újra lehet 11 és hajnali asszemületet, vagy hat között akkor árusítani, de most nem lehet. Azt kérdezem öntől, hogy az emlékezetem megcsal mert elmúltam már 200 éves, hogy az aszódi úti hajléktalan szálló Igen. kapcsán nem működött minden tökéletesen, ami az egyeztetést illette. Én erre jól emlékszem? Persze, hát az elején ugye oda lett nekünk. Igen, tehát amikor a Wintermantellel ugye megbeszéltük ezt az újpesti Árpád úti kórház területen lévő épületet, akkor nem beszéltem csacskaságot, amikor arra utaltam, hogy a bácskaival évekkel ezelőtt, hosszú évekkel ezelőtt nagyjából hasonló dolgokról beszélgettünk, csak egy másik folyó partján. Igen, de a máig ismert, hogy mostanában hallott ismert Panaszok, elenyészőek. Tehát ahhoz képest, hogy... Oh, az nem, nem, ma... Oké, azt én mindig elhiszem, csak én arra emlékszem, ezek szerint nem rosszul, hogy az ön nem. idegeit azért különböző mértékben borzolták olyan dolgok, amelyekkel kapcsolatban ön azt vetette föl négy szem közt, vagy műsorban, a dolog lényegét nem érintette, megfelelően, hogy hányan tudtak róla, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben borzolták az idegeit, azokban valahogy előtte kikérhették volna a véleményét, de úgy gondolták, hogy önt, önt felmentik gondolkodás alól, és hát volt készség, vagy volt hajlandóság önt kész helyzetre ez, ez meg is történt, hogy beavattak, időben szóltak, előtte szóltak, és ez egy kicsit hasonló az előzőekben felvetett közlesztések tanácsával kapcsolatban, Ugye ez a kétszintű önkormányzati rendszere szül azért ö, érdekes ö, újszülötteket, embriókat. Talán ez is az a ellátás, mivel százszerzőkosan fővárosi ö, feladat, ezért a kerületeknek bizonyos fajta tűrési hajlandóságot ö, illik mutatni. Ez akkor nálunk egy kicsit durva volt, mert a szakma szerint száznál több ö, hajléktalan sok embert nem illik egy helyre tenni, ott papíron is maximális helyszín, Vagy a ö, létszámot kihasználva akár 300 is lehet. Átlagszámot most nem tudnék mondani, de inkább a 200 felé közelít, mint a 100-hoz tart. És, és mégis kialakult és megoldódott, és, és hát sok egy velejáróval. Tehát kamerarendszer, ugye akkor ment ez a számomra egy vicces, hogy legyen ellenőre buszokon, vagy nem, de aztán az ott lakó lakosságért, hogy mégse legyen ellenőr, mert ők is egy nélkül járnak, tehát voltak, vagy csak érteges, de kialakult egy, tehát a módus vivendi az, az létezik. Igen, ami a Módus vivendit illeti, önt is elszórakoztatom egy részével a megállapodásnak, amit kötöttek Orbán Viktor és Tarlós István, azt mondja, hogy ez 15 pont, azt mondja, hogy hát ez egy, ez, ez komolyan, tehát ez, ez, ez a füles rejtvégyújságban is megjelhetett volna. Hatos pont. A miniszterelnök és a főpolgármester közti esetleges üzenetváltásra a jövőben állandó, hiteles és működő információs csatornákat biztosítanak. Azon kívül, hogy ez a mondat ez így egy az egyben alkalmas arra, hogy a szület oldalára kerüljön, de ön megmondaná azt, hogy ez mit jelent? Hát, hogy hát, a postagalombot nem, az biztos. Igen, hát körülbelül én is hasonlók. Azért, tudja... Ez most nem egy vidám periódus ebben az országban, vagy nem mindenkinek, de ez a megállapodás, ez konkrétan olyan, mint hogy a Ludas -nagyi számára írták volna, ami sajnos megszűnt. Most nagyon nem, szemtelen nem. vagyok, tehát jó, de figyelj, az a miniszterelnök és a főpolgármester közti esetleges üzenet válta, de ez körülbelül úgy beszél, mintha a 15. században lennénk, és valami futárt kéne küldeni a városházáról a Kösutlaös utcába, vagy Kösutlaös térre a jövőben állandó hiteles és működő információs csatornákat biztosítanak, hogy micsoda, hogy tessék. Hát én biztos vagyok benne miniszterelnök és a főpolgármester sem ö, veszi abban az értelmében komolyan ezt a szöveget, hogy ez szerint élnének. Jó, ebben vagy csak de akkor még mielőtt leváltják magát itt, amiatt, hogy felségsértést követel, szóval azért örülök, hogy ez a kilencedik Itt Ott biztos, hogy Baranyi Krisztina és mások pillanatok alatt találnának mást, de nekem még nincs olyan jó szemem, mint nekik. Nekem most ez sikerült kiszúrnom. Bol van volnának még egyéb javaslataim, csak a népnek szeretném annak a pár embernek, aki hallgat bennünket. Akkor a teljes szöveget felolvasom. A hatos pont, a miniszterelnök és a főpolgármester közti esetleges üzenetváltásra a jövőben állandó hiteles és működő információs csatornákat biztosítanak ennek megszemélyesítői A miniszterelnök részéről a miniszterelnökséget vezető miniszter, belügyminiszter, miniszterelnök, miniszteri rangú kabinetfőnöke, valamint a miniszterelnök államtitkár rangú hivatalvezetője, illetve a főpolgármester. Tehát a főpolgármesternek egyáltalán nincs például annyi hiteles működő információs csatornája, mint a miniszterelnöknek, de ebben már nem mélyedek el. Önt elbocsájtom, mert nem akarom, hogy elkészen, és akkor a jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, de a puding története ide is, tehát nézzük meg majd, hogy működik. Szerintem működni fog. Jó, hát én őszintén remélem, hogy a puding elnevezése viccesebb lesz, mint amilyen a puding íze. Én csak egy ilyen rossz májú lipsi, bipsi, zé vagyok. Na most te abba vagyom. viszont hallásra. Tényleg valaki lefordítja nekem ezt a mondatot? A miniszterelnök? Elolvastam. Valami hogy a miniszterelnök részéről a miniszter és vezető miniszter, a belügyminiszter, a miniszterelnök a miniszterről, a és a hivatal vezetője is eljárhat, de a főpolgármester helye senki. Tehát szegény Tarrós István nem lehet akadályoztatva. Ebből is adódik, úgy látszik, hogy a szabadságon van, akkor nem lehet vele beszélgetni. Semmel senkivel. Higgyék el, csak hozzáállás kérdés, hogy ez egy vicces országja vagy sem. Aki nem beteg, akinek van pénze. Aki alapvetően egy pozitív hozzáállású ember, az halára tudja kacagni magát. Bármilyen egyébként a Klubrádió délutáni műsorában a nemzet halál vízióval rendelkező betelefonálókkal szemben tudja pozícionálni magát. 06148909999 és 0636771161. Valaki, bárki akar velem együtt kacagni vagy sírni? Megfelelő rész aláhúzandó? Holnap nem lesz időlebonyolítások egy fejelentsi. Péntek el lesz. vagy minden nap kísérleti műsor. Minden nap utolsó adás. 9 óra 26 perc van. A beszélgető társam mondd akarsz -e lenni -9 -0 -9 -9 -9, és 0636 aztán valamikor fél után abban a reményben, hogy Vellai Krisztina ezúttal felveszi, bele folytatódik a mai sorozat. Senki? Mígyele elsírom magam. Jó reggelt! Jó reggelt, szia, Laur! Elnézést kérek, hogy zavarom. Csak annyit szeretnék mondani önnek, hogy tudja, mi jut nekem eszembe erről a mai magyar társadalmi helyzetről? Igen. A Brian élete, ahol legyen a nép maga Brian, aki már a keresztel van, mindenki alá megy is biztosítja részvétéről és segítségéről, de nem, nem segít rajta senki. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Uh, én egy uh, koncerttel jelentkezzék a lehetős alkalmas, most Oké, okay, én a Viktor butenem voltam a másodikon, ugye? Uh -huh. Emlékszem igen, a... Igen, igen. A... Okay. Igen. Uh, hú, uh, mások az érzéseim. Én nem láttam még a Viktor útent előbe, és ez egy hatalmas élmény volt, de elfáradtak. Mm -hmm. Eleve ezen volt is a szervezőnek, vagy a szervezővel egy kis, nem, nem a, én is beírtam, de mások is, hogy ugye 90 perce volt a koncert kiírva, 70 perces volt. Az a 70 perc elég intenzív volt, de azért úgy lehetett érezni, hogy ők már ugye mindannyian 50 fölött vannak, és, és azért ez, én, én, én úgy éreztem, hogy azért a bélyegét. És de azok mind... voltak az iradások, hogy az első koncert azért ennél izmosabb volt. Igen, az frenetikusnak írták le, de ezzel együtt nem bántam, meg? Nem, nem, nem. nem. Hát nem, fülig a szánk a felességemmel herrán percen keresztül, nem láttam még a Viktor Butent élőbe abszolút megérte, de emiatt volt bennem egy kis csalódottság, hogy ugyanannyi pénzért, aki elment az elsőre, az, az azért nagyon szépen köszönöm. Nulla és Ez egy békevelikei fejancsi hozzátéve, hogy azért láthatják, hogy ha akarom, én aztán megtöltöm beszélgetésekkel, mint hogy a péntek is ebből fog üresen maradni. Kezdek a Filipovval, aztán jön Navracsis Tibor, aztán jön Karácsony Gergely, aztán jön Lopert Dániel, aztán meg hazamegyek. 0614890999 és 0636771161. hol megkártni Ő szólítan. Senki? Biztos, hogy senki? Laci bácsi, akkor le lehet adni azt megint még egyszer. Hallasz?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 Ezt elnap aztán bejelentkezett negyed órával később, hogy le volt halkítva a telefonja, de hát akkor már nem tudom, hol voltam. Most viszont egyáltalán nem csönk ki. Megnézem, hogy így kicsöng az én telefonomon. Itt kicsöng. Ezt nem egészen értem. Itt ja. Jó reggelt, lát! Ön egy igen, ifjú artista nő, vagy mi a megszólítás? Ö, én, igen, igen, én légtornás vagyok. Légtornás. Artista Légtornász. Elnézést. Én azt jól olvastam, hogy ön épp, hogy nagykorú? Ö, igen igen, tizen most leszek 19. Ez úgy mikor döntődött el? Ez hogyan van? Ö, hogy én így artista vagy végtelen pályára Hát, hogy eleve elmebeteg volt, vagy menet közben bolondult. Meg. <gül> én a menetközben megbolondulós ö, fajta voltam. És hol kapta ö, az influenzát meg? Én. Ö, én hat évesen kezdtem neki ö, balettozni, klasszikus mm. balett, modern tánc, és... Ö, Oda a szülei vitték el, vagy kedves Vellai Krisztina maga úgy gondolta, hogy elindul. Én karácsonyra azt kértem, hogy anyáéktól, hogy hat balettozhassak. Ez volt az én karácsonyi ajándékom, és következőkben is írattak, igen. Szóval a saját indítatásból. Mai napig nem tudják a szüleim, hogy én ezt honnan szedtem, de én ezt úgy szerettem volna. Mennyi ideig tartott? Tizenkét évet áltam a Wallet ród mellett. Igen? Ami azt jelenti, igen? hogy most is? Ö, nem, nem, nem. Hát, hát, hát igen, akkor igen, most befejeztével. És mikor, igen, mikor nem került nem. mellé a cirkusz? Mert az az Ö... izé, amin maga ott lóg, ami nem tudom, hogy micsoda, olyan, mint egy, függö... egy ilyen függönyizé. Egy ilyen sejemszalag, igen, igen? <gül> az, Azért az függőlegesen van a, a rúdhoz képest, ami visszintesen van. Igen, ez. Um, én is ugye balettos szerettem volna lenni, viszont az adottságaim meg, meg a helyzet nem úgy hozta. Na, most hogy beszéljük nem klasszítás... akkor előbb a helyzetről. Mi volt a helyzet? Semmilyen, Ö... semmilyen kérdésre nem muszáj tehát úgy étheti, gondol, persze. de ha azt gondolja hogy előbb az ügyvédjével beszél, akkor nyugodtan, de mi volt a helyzet? Ö, én egy művészeti házban egy, egy balettmesternél kezdtem el balettozni, és, és Hát inkább a szüleim a sulit pártolták, és ahhoz, hogy én balerina lehessek, ahhoz inkább a intézetbe kellett volna mennem, de végül úgy lett a döntés, hogy nem, nem pályázom Mit akartak meg, meg, a szüleiből? Mert, el... mert ugye az én szüleim olyanok voltak, mint a Petőfi szülei, és amikor én ilyen bölcsész, meg egyéb, akkor mondták, hogy a költő az nagyon jó, de miből fog megélni a maga szülei, azok hogyan voltak a maga foglalkozásával, vagy hogyan é... vannak? Egy ideig így voltak, és pedagógusok pedagógusoktól értelmiségi szakmában tevékenykednek, és nálunk az, hogy diploma legyen, meg, meg, meg valamilyen ilyen, munkát végezzek, az elvárás volt, hiszen mérnökök, meg stb. Ön pedig ennek Talál. fogta magát és én meg hány. művész. Igen, én meg művész lélek voltam, hát színpadon voltam már 6-7 éves korom óta, és, és én ebben szerettem volna okay, Oké, a, a balettintézetet kilőttük. Hogy jött a cirkusz? A modern és a hoz kellett az akrobatika, uh -huh. elmentem egy, egy ilyen ö, akadémiára, egy ilyen cirkuszakadémiára. És hány évesnek, évesnek tetszik akkor éppen lenni? 14. Aha. Elmentem egy ilyen cirkuszos akadémiára, ahol tudtam akrobatikát tanulni, viszont ahhoz nem volt talentumom, hát okkal. <gül> Mert hogy mihez nem volt talentumom? Az akrobatikához, a talajakrobatikához. De miért nem volt talentumom? Sosem sosem tudtam. Éppen ezért mentem el, hogy megtanuljam, de hát kiderült, hogy máshol se tudom meg. maga csak úgy, nem nem ahogy ezt szokták csinálni, hogy az ember fut kettőt és szaltozik hármat-négyet, ez nem maga volt. Nem, ez nem, nem, maga, nem Ez nem én voltam. És ez meg mennyire, az keserű, az? Él, én, mennyire keserű? Mennyire keserű tudomásul venni, hogy én nem az leszek, aki itt szaltozni fog a talajon. Ö, nem volt annyira keserű, mert, mert tudtam, hogy másban, másban én jó vagyok, és hogy, hogy nem. Nem feltétlenül kell a gyengességeket. Azt árulja el nekem, én gyakran közben kérdezek, mert kurva kíváncsi vagyok. Azt árulja el nekem, hogy az a lábmunka, amit ön végez azon a függönyön, amit tudom, nem függönynek hívnak, az némileg bárminnyire is emlékeztet olyan lábmunkára, mint amit az ember baletton tanul? Természetesen. Hát minden, minden művészeti ágnak a balett az alapja, és, és egyszerűen nem győzöm hangsúlyozni, hogy bármilyen művésznek, ott kell évek a évekig a mellett, hogy olyan mozgáskultúrával és mozgás koordinációval rendelkezzen, amivel az, az adott ő, trükköket kivitelezni tudja. Mert, mert egy produkció nem attól lesz produkció, meg esztétikai élmény, hogy trükköket pakolunk egymás után. Mert, mert akkor az, az egy sport teljesítmény, meg ezeket az őket megtanulni, bekötni Ezt nem is nem értem, hívja. de azt árulja el nekem, hogy ahogy kiderült, hogy nem megy magának, nagyon figyelek, tehát remélem, hogy értékelni de? fogja a tevékenységemet. Igen, igen, én, én, én Randevúzni nem akarok mert van barátnöm. Szóval, hogy meg egyébként is rádión keresztül, is emlékszem, amikor ismerkedtem utoljára, de visszatérve oda, ahol tartunk, az, hogy az embernek a lábfeje, Miközben szaltúra alkalmatlan, vagy nem igazán alkalmas a testfelépítése, de egyébként a balettra alkalmas, az már korán kiderült? Tehát, hogy az a lábmunka, amit ön, ami az ön munkájahoz szükséges, arra alkalmas, az kiderült? Ö, igen, én, én a balettból nagyon, meg a táncból én egy, egy sikeresnek mondható, vagy hát versenyeket nyertem, és jó, jó helyezéseket értem el, és... és jó dolgokat táncoltam, csak egyszerűen nem voltam egy dinamikus ember, aki ezeket az ugrásokat ki tudja vitelezni. Hogy, áll, hogy áll a lábfejem, mert én aztán később látom. A görbén, ahogy kell. Nem csak, hogy, hogy maga ugye az a deformáció, ami. Nem biztos, hogy kötelező, hogy minden táncosnál beálljon, de ami aztán hát vizuálisan szörnyű képet mutat, és valószínű érzetben se. Teh tehát ez például önt bármiben is befolyásolja, vagy ön az, aki azt mondja, hogy az élában nem lesz soha olyan? Ez milyen pontosan, mint a, a Spicci a. Hát, a mint, én... hát, mint ahogy deformálja a táncosok lábát az a, az a mozgás, amit egyébként éveken keresztül végeznek. Hát ez az enyémet is deformálta, természetesen. Öhm, szerintem, hogyha az ember emberes ezt szakma szerint, vagy hát hivatás szerint csinálja, akkor ez teljesen jó, rendelme. hát akkor ezek szerint magánál ez ugyanolyan, mint hogy én aztán majd idővel megsüketülök jó, hát akkor rendben igen. van, akkor menjünk tovább a kérdés az hogy most ott vagyunk ebben az iskolában mi, tehát teh valamilyen cirkuszképzés, vagy mi az aminek következtében ön aztán már megjelenik később a cirkusz, vagy mikor először azt majd elárulja, de még nem tartunk ott igen én először, a... vagy hát ugye ezen a helyen én tudtam levegő akrobatikát is, az alapokat meg tudtam tanulni, fölmentem, akkor még annyira nem tetszett a dolog, mert nagyon gyengék voltak a karjaim, és nem volt benne sikerélményem, de, de ott álltam, alatt, az embernek nincsen sikerélménye, ne haragudjanak, az azt jelenti, hogy leesik, mert azért ott, onnan, ahol ön van, onnan leesni, azért az nem egy sima esés. Nem, a, a nincs sikerélmény az még az, hogy nem tud az ember felmászni. Aha. <gül> az itt kezdődik. Az a, egyébként egészen mi? elképesztő, én mostanában gyakran járok cirkuszba, korábban is voltam, de nem ennyire sűrűm, az, ahogy artisták vagy liktornászok azon az izén, amit én függőnek nevezek, vagy rúdon, milyen majmokat megszígyenítő könnyedséggel elnézése a hasonlításért, az a könnyedség, mert az, hogy egyébként fölmásznak, az, az még csak-csak csak azt sem tudnám utánuk csinálni, de az a könnyedség, az a légieség, ami egyébként férfiaknál is megvan, mint hogyha egyébként egy járdán közlekednének, az egészen elképesztő. Azt egyébként tanítják az embereknek, hogy az arcuk mit mutat, mert én azért azt feltételezem, hogy ezek olyan erőfeszítéssel járnak, amely kevésbé kontrollált szituációban muszáj lenne, hogy az embernek az arcá jelentkezzen. Természetesen, de, de mivel ö, kifele dolgozunk, ezért nem nem mutathatjuk, hogy ez mennyire, ez mennyire fárasztó. A szám végére természetesen én is elfáradok. De azt tanulja az ember? Öm, hát szerintem igen. És szerintem, azt a könnyedséget, ahogy mászik, igen. azt szintén tanulja? Öm, ez egy, Nekem ez egy ilyen belső érzés volt, hogy, hogy ezt, így, ezt így szépen, könnyeden kell csinálni, ahogy a balettnál is mondta. Hogyan erősítette a karjait? Csak a mászással. Nem használt semmi Mivel? semmilyen húzózkodás, semmilyen. Sziklamászással? Nem, hát a mászás, a tis, lévő mászással, a folyamatos vertikális mászással. De ez mind, ez, ezen a kötélen, vagy ezen, igen, a, igen, ezen igen. a függönyön? Igen, igen, igen, ezen a, a sejám szalagon függönyön. Tehát volt olyan, hogy napin nap, semmi más nem csinált, mint föl le, föl le, föl le. Hát egy-egy trükköt beköt az ember, de a lényeg igen, az a mászás egy ideig hogy, az, hogy az, az gyorsan menjen, dinamikusan megyen, könnyeden menjen. Milyen Más formában az tanult? Az Mi volt az, az oktatási alapja. intézmény, ahol ezt tanult? Én az alapokat tanultam csak meg, júnie mesétől a Rippel Akadémia, uh -huh. és, és utána autodagta módon tanultam a, a trükkjeimet. Oké, okay, amikor elhagyte ezt az iskolát, akkor hány éves volt? Ö, tizen. Hat és majd majdnem 17. Semmi közöm nincs semmihez, tehát nem muszáj semmire se válaszolni. Ön például ez a, tehát ebben a periódusban, amiről beszélünk, középiskolában járt, vagy lehetett párhuzamosan járni? Igen, igen, igen. Tehát ő... Ez egy délutáni foglalkozás volt, én, ö, én, én csak eljártam oda egyszer, heti egyszer, kétszer, és, ö, és ez egy délutáni foglalkozás volt. Én már megszoktam, hogy minden délután edzésre mentem, meg hát táncoltam emellett. És, és ez csak egy ilyen kis extra foglalkozás volt. Most nagyot ugrom időben, hogyha nem keltek nagyon rossz benyomást, akkor még kérek öntől egy itt az éteren a jövő héten, de azt Rendben. árulja el nekem, hogy az, amit most csinál, abban hány év van? Hogyha kollektíven mondanám, akkor azt mondom, hogy 12, mert ahogy megjelnik az ember a színpadon, az, az azt én 6 éves korom óta tanultam. Ezt, amit konkrétan most a Tishnon csinálok, ez, ez egy olyan. Két... Mi csodán nem, nem érted? igen. Az mi? Tishn. Hát ez az oroszból jön, vagy a németből, igazából ez a két nyelv a, a cirkusznak a nyelve, és ez egy ilyen anyagot jelent. Aha, jó. A... Elnézést a tájékozat igen. cserébe legalább van, Tehát Minden azt mondja, rendben. hogy még 12 év van arra nézve elképzelése, hogy mit fog csinálni később? Meg visszatérhetnék az előzőre, hogy no, no. Ebben, no, no. ebben a konkrét számban, ebben nekem kettő éven van, hogy, hogy én, ezt, én ezt kiakoroljam, a, a trükköket fejlesztem. tehát mm. szóval, hogy én, én, én ebben konkrétan két év van, de a megjelenésben, meg a, hogy hogyan meg, hogyan mutatom a dolgokat, abban, abban természetesen a tánc éveket is bele kell számolni. Azt meg, értem, de most azt kérdeztem, hogy jövőre nézve kérdeztem, tehát, hogy ő meddig, tud, meddig számol azzal, hogy aktív artista lesz, légtornász? Hát legalább még egy tíz évet biztos. Azt kérdeztem, hogy az után vannak-e tervei, vagy az, az majd aktuális lesz, aktuális, amikor az ember eljut Szerintem, hát akkor lesz aktuális, de ö, igazából szeretnék ebben a... Mm, szakmában tevékenykedni, később... Ez szakma kell, vagy művészet? Úgy. Mert nem véletlenül említette korábban a művészet szót. Ön... Én inkább a hivatásomnak mondanám... Önszerelmes e... ebbe? Igen. Én ezt szenvedélyiszerűen csinálom, és, és, és szeretem is. Nem csinálni. az első beszélgetés olyannal, aki a testéből éli, és a cirkuszban dolgozik. Mit tud ön annak érdekében elkövetni, hogy leszámítva az Isten és a véletlent? hogy ne sérüljön úgy meg, amit tartósan kiveszi önt a cirkuszból? Én a fókuszban hiszek. Abban, hogyha abban a pillanatban az ember odafókuszál, és teljesen ott van agyilag, meg testileg a helyzetben, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az adott bekötés, vagy az adott, ők, az biztonságosan, pontosan legyen kivitelezve, akkor ez az világon semmi baj nem lehet. Azt árulja nekem, akkor... hogy azon kívül, hogy egyedül lehet önt látni, ez egy egyedüli dolog, vagy ebben mások is az önsegítségére vannak, vagy ez egy magányos foglalkozás, amit most önűz? Jobb esetben azért vannak trénerek, vagy vannak De amikor ő... megjelenik magának a cirkuszban, akkor ez egy magányos műfaj, tehát ott magára van hagyatva. Igen, igen, ott, ott én szólóartista vagyok, igen. Igen. Azt kérdezem öntől egy legutóbbi cirkuszélményem kapcsán, az, amit ön csinál, az adott esetben egy nap, hányszor ismételhető meg, ha egyáltalán megismételhető? Háromszor. Igen? Fel, biztos biztos. Az belefér? Belefér, igen. Mennyire veszi ez igénybe? Ö, szárasztó persze, természetesen fizikailag. Azért egy napi négy után szerintem jól aludnék. <laughs> Igen. Fejben vagy értem. testben fárad el az ember inkább. Mind a kettő, hiszen, hiszen egy, egy olyan koncentrált ö, fókusznak kell lenni az egész szám ö, alatt, hogy az, az, az nem tudom, mint hogyha az ember deriválna. <gül> <gül> <gül> hogy... <gül> ilyen jó matematikával, Ahhoz se értek, <gül> amit öncsinál, de... valami hasonlóhoz tudnék. kaptolni. Ja, jó, katsolni. jó, de nekem tetszik. Aztán ugye nekem, hogy ugye ott tartunk, hogy elhagyta ezt a Rippel Akadémiát, az, hogy immáron képesként arra, amit csinál, hogy alakítja ki a koreográfiát, és hogyan oldja meg ezt egyedül, az hogyan ment aztán az következő években? Én ugye egyedül kezdtem el gyakorolni, és hol? A, szám, Ittáim, hol? a masszíva cirkusz telepán oda a artisták bejárhatnak, nekem a párom is, párom is artista, és akkor így oda bejártunk próbálni. És, és én teljesen egyedül nekiálltam trükköket fejleszteni, néztem az, a internetről, hogy miket tudnék megtanulni, és, és a számom, amit jelenleg lehet szülem látni, a kosztümtől, a zenétől, a koreográfián, a trükkökön át mind az én munkám. Ö, amikor ezt, ezzel én elkészültem, akkor Kovács Tibor Kovig koreográfust hívtam segítségül, hogy úgy, úgy felülről egy szemmel nézzen rá a dolgokat. Ő egy cirkusz koreográfus, vagy egy, egy balett koreográfus? Uh -huh. Egy Egy régi motoros balettos művész, és, vagy művész. És, és egy zseniális koreográfus, és őt, őt hívtam segítségül, hogy fölülről lessen rá a dolgokra, és hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy tudod tudja Egy ilyen műsorszám, szám, amit ön végez az időben durván mennyi? Mint maga a, a, a produkció? Igen. Hát az én számom az több mint négy és fél perc, viszont most, amit New Yorkban kellett Ö, színpadra hozni, ez egy 6,5 perces volt. Van-e fizikailag többé-kevésbé valami határa, amin túl már az ember nem biztos, hogy képes le? Ö, Ez mind a trükktől, meg, a, meg attól függ, hogy van-e van motor, húzzák-e föl le, vagy pedig végig statikusan a, a. dolgozni kell. Ez jó, De hogy mondja. Van, ezt Van ki... motor, és föl, fölhúzzák az embert, és nem kell, nem kell a mászásnak az idejét, uh -huh. meg az erejét elvenni a, a produkciótól, akkor szerintem azt akár. Ön hiszem, saját magában, vagy. mint valami műszer érzékeli azt, hogy az erőforrások a saját testében még milyen mértékben állnak rendelkezésre? Igen, igen, természetesen. Hát most, amit a, a New Yorkban csináltam, ez a hat és fél perc, az azért már feszegette, a kondíciókat, mert ugye ez egy statikus állapota volt a Tisunak, és a nyolc métert, az nekem minden zuhanás után vissza kellett mászni. Hát igen, mert maga, ezért... maga a helyi más volt, erről még fogunk beszélgetni, nem biztos, hogy már nem legközelebb, de azt árulja el nekem, hogy amikor ön ezt végzi, mert egy elég egy tudatos valaki, ahogy én itt kiveszem a szavaiból, de... ebbe beletartozik az, hogy például a produkció közben látja magát kívülről, vagy ennyire nem? Um... A produkció közben én csak, az, ö, én csak belülről gondolkodom. Nyilván kifele dolgozom, de a belső... Akkor én nem szoktam arra gondolni, hogy most én hogy nézzük. Egyáltalán két, lát és, valamit, ö, mert hogy... Ö, amit én mondok, az konkrét hülyeség, de ugye abból a magasságból, ha az ember lenéz, akkor nem, számomra nem is a trükk jutna az eszembe, hanem az, hogy ne essek le. Tehát gondolom, hogy amit ön csinál, az például egy téli nyilván nyilvánvalóan nem lehet, vagy nem nagyon tudom elképzelni, hogy lehet csinálni. De ön, amikor dolgozik, akkor egyébként közelre néz, vagy képes messzebbre is nézni. Tehát látja-e adott esetben a manésnak a talaját? Ö, természetesen látom. Látom a közönséget, nézem, figyelem néha a reakciót. De hogy, hogy igen, én látom a földet, látom a fölöttem lévő tetőt, viszont amikor például aztanában voltam az ottani 23 méteres belmagasságú cirkuszban, ott azért megvoltam de mert alattam is 10-12 méter volt, fölöttem is ennyi, és ott azért egy akkora tér volt, hogy azért az, meg, az zavaró. Nincs háló? Én, hogy... Nincsen. Na, és biztosító izé? Nincsen. Tehát ön, ha leesik, akkor leesik? Igen. Esett már Volt már rá példa, igen. Hány méterről? Ö, egy trükkből 8 méterről kezdtem el zuhanni, és a végén kettő méterről estem hátra. Ön tanul olyat az iskolában? Hát hátra akkor nem biztos, mint a labdarúgó, hogy az ember hogyan essen? Én ezt mivel iskolában nem tanultam, ö, ezért nem. Nem, nem, nekem ez nem. Mert hátraesni tetszett. azért az, azt, azt, azt az ember nyögheti után egy ideig, gondolom. Hát utána még egy jó másfél-két hónapig még a köhögés is fáj, de... De, de minimálisan én... se vette el a kedvét attól, amit csinál? Nem tudtam, mivel pontosan három a tudta... a szerződés, hogy dolgozzuk el. És pontosan tudta egy azt, hogy mit rontott igen, tudtam, csak úgy tudtam utána három nap múlva felállni a színpadra, hogy tudtam, hogy mi volt a hiba, és mire kell odafigyelni. És az önprodukciója az nagyjából olyan, mint mondjuk egy év, vagy mint egy tornászé, hogy egy szakértő, aki én nem vagyok, az meg tudja mondani, hogy milyen nehézségű elemeket tartalmaz, és azért annak önmagában lehetne egy pontszáma független, hogy a cirkuszban az emberek tapsolnak? Természetesen, igen. Hát aki hozzájászó, az, az látja, látja, hogy ezek a trükkök milyen nehézségűek. Szerintem itt hagyjuk abba, aztán még különböző cirkuszi produkciókról, elismerésről váltsunk szót, hogyha nem kell nagyon rossz benyomást, akkor a jövő héten... Nagyon, nagyon jó volt beszélgetni, Akkor a jövő héten megtalálom. Tényleg az ember nagyjából ezt látja viszont akkor, amikor a cirkuszban van. Nem tudom, ugye az emberek... Amikor én gyerek voltam, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy mi a céljuk, azt mondták, hogy nyugdíjas akar lenni, és akkor ezt sose értettem. Amit én csinálok, azt se lehet rutinból csinálni. Akikkel én eddig cirkuszügyben beszéltem, ők feltűnően fiatalok voltak, de a rutin, mármint az a rutin, mely szerint az egészet rutinból csinálják, olyan távol áll tőlük, mint Makulyárus elemtől. hogy eddig ilyen mértékben megismerkedtünk, és akkor hangban a jövő héten folytatjuk. Nagyon Lendem, szépen köszönöm. köszönöm szépen. Viszont hallásra! Lendem. Vellai Krisztinát hallották. Keresek valami zenét. 14-es. Kinek köszönök. Pénteken találkozunk. Döröpont, fiala János Gmail.com. To what's been said He feels that there's a good chance That we have been misled And so the captain's planning Just do All in